بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قال الذي تجلج في زوجها وتشتكي الى الله الله يطلع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم مع ان امهاتهم بدون ما هذه بدون ما هذه الا الله ولدهم انهم لا يقولون لهم كلاما قالوا فإن الله العصور الغفور والذين يبادرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا بذلك يقرد من قبل يتماعثا ذلك انتواعظون به الله بما تعملون خبير فمن لم يدف سيام الشهرين متدارعين من قبل يتماعثا فمن لم يستطيع بيد أبو الشتين مسكين لذلك من الله ورسوله وَجَزَاءُ الْحُسْنَىٰ هَيَذَابٌ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ حَاطَّمُوا سُدُورَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ثُمَّ قَامُوا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا وَلَا يَخَافُونَ عَذَابَها ۗ وَلَا يَحْزَنُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سمع الله قوول لتي ت جات دیلو کفی زوج ها ت تکییل الله والله ی اسمما اوته وور کو ما ان الله سمي او بس صورتې مجاله په ترتیب د صورتونه کې ات پم نمبر دی او کې سون نمبر دی پس د صورتې منېفون نه المک صورت کی ترغیب و جہاد اور انصاف طرف تا و شیکم فلک پر سات کی او غلط رسمینه کی پټی مشورے کی د حق پرستو خلاف پټی جرگی کی د حق پرستو خلاف لارین ته زجرور کیداسه مکوئ دعوت سورت زجر ده ده قارد مقصیدین و مناتقین و اغیل زوران ورکئی مقصید که ان کو مناتقانو دا قد سمیع اللہ قول اللتی تجادلو کفی زوجها ایکیناً واوری الله اللہ جندشانو ہو وینا داغ خزی تجادلو کفی زنانا تجادلو کچھ باسے کو تاظر پی زوجها پا بارد دا خاون داغے کے و تکی له الله یو گیلی کوله الله سر والله ی اسم او ته و کوم الله جل شانو او رید خبر یا تر ستاسو داغه زنناانه خبر دیل اسلام خبري ان الله سامي ان بسکنن الله جل او ری پو پوره او یاد کدي کې ردې په ظار بانې ظحار دی ته و جو ساره خپلې خځې ته دا وایي چې ته ما باندې داسي لکه زمامور عائشہ رضی الله عنها وایي وایما د زنانه چوانو د خوله بنت سالبه و د زینم قوله د پلارنو می سالبه و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطراله ویني به سلام سره خبرې کوي او نبی علیہ السلام ته د خپل خاوند شکایت کو چې او یې نه سمیتو وی اېد الله پیغمبر زم ما ځوانیو خوړه زما ما ځوانیو خوړه او ما وتقتل ګیړه خور کړې زما بچی بچیران ته دا شو او چ زما او مرزیات شو او زما د اولاد س نه خه شوونه د زما ذار و که ما ته چې ته په ما داسې لکه زما مور یو روایت کې داسې دي وای چې زما واړو واړو بچي دي او زه بانه خبرهبانې یېږم چې به هغه زای کې بل واده به و ک ماشومان به خراب شي زمون نه تربیت دی نهشي او کا هغه ماشومان د ځان سر را ما نو فاطورو پاک کې باخته شي او لږه کې باخته شي مونږ دې سره سلام او تريچې په ماغو انده په دیمه سره کې چې آیا څنګه دې نه انځل شي کو زه تل اړه څو چارت څه شی له انځل شي او دای چې زه الله جل شانو ته شکایت کوم چې الله مونږ غریبانه نه نيو ز اوګي مېما غریب مېما اوبن تر تخاول ما ته دا خبرو کوي چې ته په ما ته سیل کذما مو او یو وازی واذو یو وازی والي شکایت هم الله جل شانو ته کوو چې جل شانو به زمو حالاتو ته وګوري او لګره سلام ته یې چې اګه الله ته غمبرا لزمستان قربان کي شره الله ها وایي چې رسول الله الله عليه وسلم سر مبارک م زه او دی نهبي ل السلام ته دا خبرې نه چې زه ل سلام سر مبارک چېې کله سپار کو زه زه د دی نه شوم دب ل سلام د خوا شم رسول الله الله عليه وسلم عليه دا ووه راله چقد س الله قو لې او اوریدل دی الله تعالی وینا دا هاغه زنانہ ګور دا الله په در کې دانش درې چګین دا زنانہ دا ما شوم دی دا سړی دی دا بادشاہ دی دا ملک دی او زنانہ او خو الله وای چې ما خبر اوریدل دی او یاسین یې دا به په وړاندې وینځو کېږي د زنانو د پرځای پرځای قران کې یاسین نازل شوی دی مک تاته ما چې ان مسللمين وال المسلمات والقان والقانته دغه یاد چې کوم دغه یاد هم د مل مؤینیم په وختتن بانې ناګ شو از تاخره لهها د هغې د پاره سرتونور کياتونه حوله د پاره داياتونه ناجر کو حوله یوزنی عمر رضی اللہ عنہ چې کنه بادشاہ او خلیفہ نو دې روانو په خپل څورلای باندې سورو خلق عمر سره نو عمر خاور رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالی نودر اودریګه چې ویدو عمر رضی اللہ تعالی نو ته نسیت عمره او خلق وبتا ته عمره عمر د سپوږی دوه دین بیا خلق تاس او عمر وین بیا بیا اوس خلق تاس امیر المؤمنین او مسلمانانو د ټول مسلمانانو بادشاهه تو عمره نسیده قوم چې د الله جن شانهونه او یې ریگا او بیا وته خبره کړه د دې کیمتی خبره وته په قول رسول الله یچ سو په خبر باندې یقین کی چې په باندې ممرغ راضی نہ عقد عمال د پات کېدل نه لريږي نو هغه اعمال کوي او ما خبره یچ سو کې کیږي کی په حسابو کتاب باندې چې حسابو کتاب را سره کېږي نو هغه عذاب نه لريږي ومرز الله تعالی نو لاړو دیوته کو مرګرو وتوي وېتا امیرالمؤمنین ته밧 شیخ او ته ቡداه ټوله اوا وختات نن چې په کې راز نه پریږدي سوینتري ቡداه نه وي ابایګانو سره فضل دیبی وي او مره جل الله تعالی نوته مرجو ته چښه وېتا قسم الله بدا خولر जिल्हा وانهار ما پور راز او درې umat خبره کوي نو زه بلی دا پور راز او صرف پر از مذلغته نه ده زکاتی دو او اسمانون نبر الله لشاء رود ذی قبر و دیدلی ا پرمته بممر ناوری لقد الله القول الذين دا قول بنت سالبو هم الذين يظاهرون منهم منكم من نسعين حكم داو ها کسان ذیهار کی تاسو نا دپل جناون ما هون ما حاتن هغې میې دد زار بهې ته چې سی بخې ته ته په ما داسې لکه زما مور مهو لا دا ی کسم د تلاکوو مهها ول لا هم نهدي میې د مګ هغې زنناانه چې د د ګولي دي دی ته ل پیدا دی هغوی مورده و نهقولونهمون که منن قویو زوره او قی نن خا مخ دی او دررو وَإِنَّ نه اللهله لا فول غفور نه الله خاامخام ماافيتهون کې بخون کې وال نیم د ساله یودو نه لما قالو اوغ کسان چې د هرر کې د خ خول خلزنا بیا رااضر دي لما ما طولو ده خبرې ته قالو چې دی ویللي یو سری دی خول قل ې تډ و چې په ما داسې لکه زما مور اوس دی و چې دا غلتمي کري ده چنا خبر زماتا كما فتحرير رقبه ازادون ذ غلام دي ازادون ذ غلام دي فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا مخدي او جاي کي جننا دد يوبن تران غاليكم تو ازون به دعوات دركوني کي تاستا پديرا والله بما تعملون خبير الله جل شانو هاغه ملني کي تاسې کوي ابیرن خبردار دی فمن لم یجد صيام شهرین متتابعين <متحدث> من قبل یتم عسى صوم chi peedani ki so chuno numu peedani kunu mu de gulam azadun صيام شهرین متتابعين نورجین ولید 200 اشته پرلا پس 200 اشته وداسه روجینی چې یو قزا ی په کې او پرواز یبه ترته علاوہ د دماغاینا ړې بیمار شي او بیا مشهرین متتاجاين د روحیزو نشي دوه میا شپه پر لا من قبل یتماعسا من قبل یتماعسا مخکې د مسکو دیوبل را جما کېوتو په مله نه ستې په طعامو 60 مسکینان اته چا چې دغه طاقتونو د دوه میا شپو د روحین نشي نشي خوراک دی ورکی 60 مسکینان سپېټو مسکینانو ته دا اتفاقارش وکم د دې ورځې نه دا غنته خبره کوله چې که مور نه نه غې ته مور ویلې د مور وړل له قدر ده خزې چر د مور کې دی شي دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل را له رسول الله صلی الله علیه وسلم متویلې قوله غلام آزادين غوان ته دی وای چې غلام آزاد کی ناغي وته یا رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه وجه سره داغه غوتر د خادم مې ما داغه بل د خادم شته ده نو څنګه بیا یاد کی نبی وته رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دوه میاشت روجي دی مې سي لدی وته چې قسم پاللا هغه د روجو طاقت ومنل لري هغه پرات کې دومره ډیر روبس کې څنګه کیږي دې زیار او که رو جن سره بیمار بشي بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماته تشپیتو مسكينا اندر وړای ورکو نو دی وته موږ سر دومره ششته دنه چې موږ تشپیتو مسكينا اندر وړای ورکو او که تاسو را سر تمر راڅو کې سیندا غرا کرو ته بیا موږ تشپیتو مسكينا اندر وړای ورکو واتل که حدود الله اذا رپول دال الله دی ولل کافرین عذاب ندی څوک چې د الله <سؤال> په دین نه منني نو کافر دی او دا پر د کافرانو عذاب در ناک دی ان الذين يحادون الله ورسوله يكن نار غسان چې خلاق کوي دا الله او د پیغمبر د الله کو بیتونی ذلیل کړی شي ودي کما کو بیت الذين من قبلهم لقد سنچ ذلیل شي واغه کسان چې مسجد دینو وقدا انزل آيات بینات يكن الغرا لغلی حکم نسکارا ولل کافی دی نو ذابمون او د پاه د کاتهرانو عذااب دخوا روون کې شرمون کې رسوا کوون کېپ کوون کې یو یو شان ټک کله کلهمونږ معه دا چوکو او ما غټکې مع غ خو ټکې بديخواونې شرمون کې سپ کوون کې یو شاناند یو م باملله جمعیان پهمره چلله رام کې ټول پهونه بیا هم ببی پس خبر بیور کی دیلارا پا غاملو نشری کری دی احسواہ سو احسواہ اللہ اح را گر کری دیلارا اللہ تعالی و نسوہو او حیر کری دی دی دی اغامل حیر دی دی اغامل واللہ والاکل شین شہید اللہ جلی شانو پارشی بانے شہید حاضر دیو گوا دی گورا دلتا کی آیات کی دا ہوئے تا چې کوم عمل کړې ده الله په خپل علم کې راګېر کړې دي آيات نمبر 6 دي باندې چاته وره تا چې کوم عمل کړې ده الله دې نشانو هغه په خپل علم کې راګېر کړې دي لیکلې دي او څنګه دي کړې ده تپوای چېرې به وکړي کنه دا دي کړې دي چې په تاریخ باندې دی کړی دی او په کمم کال کې دی کړی دی په کم رضبان دی دا عمل کړی دی داسې دا عمل دي کړی دی لکهم اوسې در روغ وئ که نه نوویلیکل چې دا یو مند د نه نهه بجیرري په دی ټایم باند دی د رې د سړی د خالي دتوار وا او دا ته مارچو پدې باندې د دروغ ويلي دي بیا دا دروغ چي دي لدا کم ځای کې ویلي دي په پلان پلان کې ځای کې نه سو دا دروغ ویلي دا دروغ یې څومره یو دروغ یې ویلي دي او دا دروغ یې څنګه ویلي دي دا سې دا سې دروغ عمل لیکل شي ښاغ خبرو کې اعمالو کې ډېر احتیاط هر عمل لیکل کیږي چې کاله د کړې او کم ځای کې کړره سمرا عمل دې کړره او څنګه دې کړره دا په عمل نامو کې لیکل کېږي دې کېلې شي دې احسانه الله رسول راګیر کړی دی الله را او دې غیر کړی دی غیلارا والله على كل شین شهيد الله جل شانو فار شي باندې حاضر دې علم ترایت نو ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض الله کوي پاکاس مانو چې پزمو کوي دې غ سو چې پوهږي پاغس چې پاسمانو ن کې دی پهمږو کېديڅنګه پوهږي مااکو من نه جوات لاستتن الله هو را هم نه کېږي ه یو جرګه د درې و جرگا دا دریو کسانو مگر الله سلور هم د هغې دی وله خم س کسانو مگر الله شپم د هغې دی چې درې کسان ناسی درې ناستې الله در دی سلور ناستې الله تینزم دی پینځه نازتي الله شپګم نه کڅل کسان نازي نو 101 نمبر داد الله ده الله ورته موجود دي ولا عندنا من ذلك نکم دゼنا ولا اکثرون ډیر بس کو زیاته او کم یکه وی نه دې مه الله ده تدوینا دریننګ الله ده او که زر کسانی په د پاس الله ده 1001 ولا عندنا من ذلك او نکم دゼنا لم پیدا ندی ویلی چچر تے او جرگہ کی گئی نوزی زوان پکی ناسی کاتا سی پکی ناسی نبی علیہ السلام پکی حاضر ناظری نیدی نیدی نه نچے او جرگہ کی گئی نو بس اللہ پکی موجودی دے علم پہ ادبار سر ای نم آکانو کم زائی کچی ای تاسو سو میو نبیم بیمعاملو یاب خبرور پیشدی تپاگا چلی عمل کر ریا یوم القیامت پورز قیامت ایکینا نه الله په ہر اشیبان پور دے اعلم ترئیلللزینا نوحو عن النجوان <سؤال> اعتنگو ری آغی کسانو تاچی من اپنی شیود غلط جرگونا علاکہ غلط جرگی مکوی صحابہ کرامو خلاب جرگی مکوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاب جرگی مکوی سمیعودونا دیارا گرزی دیلی مانو حوانو آغا تاچی من اشیودی دا آغینا ویتنا جو نبیل اسم العدوان او د جرګې کې یو ب سره په ګناو په ظلم سره ما یر رسوم او پهناپمانای د پې غمبر د نبی سلام پهناپمانای بانې په زلم سره په بدعاتو بانې دغه کې جرګې کوې هلکه یو ماشومې د ده کور نه را بسې کار بهې ګډ و کوې او دا ماشوم خپله مدرسسه کې داخل کې دغه جرګې کې وَنَزَعَ جَاءُكَ حَيَّوْكَ بِمَالَم يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ او کله چې عاشری تاسو سلام کی تاسو په هغه طریقې چې سلامنه په هغه طریقې دیمه په هغه طریقه الله چې سلام نه د خود له تاسو الله تعالی یعنی دا چې سلام د تکي چې الله تعالی تاسو هغه طریقې نه خلیدې د ځانه دا طریقې جوړه دا يهودو دا چې کول عائشہ رضی الله تعالی عنها یو ورځې د ی ودیانو سخت رال اللہ اللہ <مترض> اللہ سام سام رسول الله الله عليه وسلم فاتهه یودو رسول الله الله عليه وسلم ته و چې سان سام چې دینو م ته وي په نه ل السلام ته رسول لا ما ته و چې م دی په تاسو باې را شي په تاسو د لانتې په الله غذاه دي خله خو خیرې مته به ډېر و موعتم سامی خیره ہوگوی. چه مارک دے بطا سراشی، شي سردہ اللہ دا الله سردہ اللہ غزبی. نبی علی السلام زمان دے جبنی چیدہ الفاظو. واو د دے نبی علی السلامی عشی مکو. علی کا بر رسک نرمی اختیار کر. نرمی اختیار کر. تا واو نردن چیدی چې چی اصحام علیکم ماتی چی و علیکم. ایمان دې په تاسو زمونږه ماته وعليكم و عليكم السلام ماته منه چې په تاسو دي وای د دې باندې دعا زما په حق کې نه کبليږي خو زما په دعا هغه حق کې کبليږي هغه يهود خدا مونل چې الله الله علیه وسلم پیغمبر دې ایمان ته نه راغله نداش السلام بے کون شاکس <سلام> ساما علیکم و یقولون فی انفرس مبائی ری پذرون اقفلوکی لولا یعظیبون اللہ بیما نقولو ولی عذاب نراکی منگ اللہ تعالی پارشننگوائی حض بهم جاہنم کافی دیری لر جاہنم یصلون حادی وننوز یا غیتا فبی اصل مخصیر دیر بگ جایدید یا ایوالنذین آمنو اذا تنا جیتون فلا تسنا جو بالاسم والعضوان اې ممه را لوکې چې جرګي کوي تاسو نه جرګم کوي کوم ګناه کوې بدعت بدعت سره ظلم سره شرک او ظلم سره جرګي م کوي معصیت رسوله پنا پرمانه پیغمبر او تناجو بالبر او تقوا او جرګي کوي پنیکای کول سره او پرزدګارای سروت خپل الله لنجې الهي ته شرور او ير کوي د الله غذات نه لخاص تاسو باغتاً عجم اقلشه إنما جو من الشيطان ليحظن الذين آمنوا لیکنن غلط جرگا چدا إنما النجواء لیکنن غلط جرگا من الشيطان در شیطان در طرف در الذين آمنوا ارکسان ليحظن الذين آمنوا چه اوپ ک کسانان چې مالل را وړول س وار دی او ن ه ضر ور په هو کې دی ممنانوله نومنان ل دی ه ضر نه شیورکول ه تفری پولور کو இல்லله د الله مگر په حکم دا الله وال الله پله باندې تو کلي ممنون ځان د پاري ممنان نومنان دی پله جن د چرو باندې ځانو پار میو عذاقی نه لکوم کله اذا میلیشي تا تف تف پر را و ف مجل <سؤال> ف مجاې کو مجلسونه کې سهو پر را و چې کله د تویللی شي چې مرګري ته ضای و کا ل مګري ته ضای او چې کلهعالیمي ملګه ل پوهئ پلم کې د م کې نو بیاله ډېر ای ورکو پر را ولی کو مجلسوې نو پر اخو را یاک صلی الله و لا یکتح الا الله لكم الله و بالاخرا ولي استعذوا Para تاسو چې کله دا ویل چې پر اخیرا ولي په اخیرا ولې جوه باندې مجلس سره وځای ولا ورته یو صحابي رسول الله صلی الله علیه و سلم پاتره نبی اسلام تعالی دا ګوښه و دي د رزه وته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته چې ځای خوریدل نبی اسلام تعالی د مسلمان حق دي ګوته خو دې د فکر دی دا نه چې شنه غته په ځای باندې ناس چې غوا راشي د او بل لا ستا تا مرګری له هغه سره ورته نرمي کی هغه تبتسل پره خاصاته ا دنه چې مرګری تندل تنگي د کلاص مرګری تا د علم مرګری تا جوړ بنته ange دغه پره خاصاتین او الله به دغه پره حکیمم تا او کله چې په علم کې تا پراخی اللہ دے دا زړه پر اخی ختمه جن الله دې علم نه فراخي دکبس ټول مربدا وګورم منغي وي زکه علم چې دې نه دا تقوا فی ما بینه و او بین الله د دعا او دا الله په منځ کې چکم کوم تعلق د غبد یری د خشوع وي او تواضع فی ما بینه و او بین الخلق د دود مخلوق په منځ کې چکم کوم تعلق د غبد جزئی منګه زکه شي چې دا کو بل مرګ را ور جوړ دغه خته یې کوه په دغه لښنګ غاڼه چتو غاڼه عموما مليانو کې او په نابنګ کې نه مرتبه باندې مونږ دي مرګ لري په سپکاته د لنې ما سودره د الله تعالی نوې و چې د سپیتم څخه کوم ځامه چې لازمانه ستې جو جوړي منګه ور د عالمانو قدر کو کوي خو په خپله باندې چې زمونه مرگري عاالمي مونه راغه قدردر نه د و نه دا حالات هم دغه تووله چې خبر خبره اثر نه کوې په مخکې نه دي پل رگري ل قدر رکه ور ایزت وررکه او خصوصاً چې عام نهغ بیاړرقدر قدر رکه تف هو پراخي را وی کل مجاالې په مجاالتوکې په مجاالت شوکې په اخلا کوکې ته پراخی را والله جګونه جګړه په مالته د پرخی راولله مالی امداد درور سره وکه یا دغه شان دی په کتابونې د پراخی را وله د کتابون داد ور سره وکه که نور هیس نهشي کول پهتندي کې خوته پراخی را وله که نه ځان خومو ب ته کو ف تهه ی صاح الله وله کوم پری الله به په تا وای اضافې نن شو د پنج ګوره موثاله السلام د دی که نه نبوت لو هي الله زما رو هارون علیہ السلام اعظم پیغمبر کی دانہ بوخت خور سی علم ډیر سی نبی رسول الله علم څنګه په ور علم په خرچکو سره ډيري شونتي علم کې نه په کا په اخلاق کې اجزي اختیار کا الله به مقامخه مرتبه درᑎه حدیث کې را دی چا چې د ذکرې دا الله غنبی عزت کوي و زاقیلن شذو پن شذو کله ته ویل سي تاسو لاړ شئ نه لاړ شئ الله اللہ لا لآمن منکم ورطاکی اللہ اگر کسان چی ایمان راوڑی نستاسونا والذی نوط العلم درجات اگر کسان چی ورطیشویت ورط علم درجات ان پڑیر درجو سرا عالم بالله او بی امر اللہ اگر علم عمل والا عالمی او دا اللہ پا احکام بانے پوئی عمل دا اللہ پا احکام بانے کیا ددلله الله <سؤال> مرتبور کې دی الله وچتې والله ب معام وونه خیر الله کاغه چمن کوي تاسو خبریرون خبردار دی توواو دا ډر لوی شری او دا تور چین دا ډر بت ش دیڅوک ځان غټ ګي او تکبر په کې دد د د تان غټ کاري او دی د خلکو که نظر کې د سپې او د دا نو مفهوم د نه مرې مو میانوې زنادي ته مله فقط دی موبایل نه یا د نه جواکم سرقا یو مرې مسلحح زیګ کېلا د په د مشې ادب زیګ کو مو میلانو د ایات فورن بیا منصورور ش پهدي بانې عمل سر په د تیره جل لا وطلانو کو مو میلانوو کله چې جرګه کو تاسو نو مخ دا صق صدقتا صدقة خيرات زالكم خيرون لكم واتحر خيرو دا غرد اس تاسو دا پارا و دير پاک ون کی رفعلم تجدو كچر دا تاسو دا اونمو مي دا صدقة تاسو نمو مي لفع الله غفور رحم الله بخون کے میرا بانا دي آيات منسوخ شو آج فقت من تقدمو بين يدين جواكم صدقة آيات تاسو يريگي چه پیش باقي تاسو مخي لقبل جرگين صدقة صدقة د ماشورینه مخکي بتا صدقې شکې دې له تاسو یې ورې وي لم تفعلو که چا تاسو دا کارونه کوي از زیاد وجهنا وتاب الله علیکم و سلامتیارا صلی الله په تاسو باندې فاطمی صلاة په پابند کې وي د موږه زکات او کوي واطی اللہ تا بیداری کوي دا الله او پیغمبر دا الله او الله خبردار دې تا څنګه عمل کوې علی رضی الله تعالی نوې ته یاد باندې صرف عمل کرو او ابن عمر رضی الله تعالی دې رحم manne کرو چې ما کچل ته بدی آیا تمن کرو لو خیر من الدنيا و ما فیها مطلب د حدیث دا زنه دې له سلام خاطر مې وره په اورا سره غن منور ک یو دینال د سروز هغه دې شي دې مآت یې ټکو څوک چي دي اې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شېره ټولواله د وعده پوره کول څه شېره دې مآت یې وچ دا د توحید گواهی ده لا اله الا الله دې مآوته یې چې فساد څه شېره نبی له سلام مآته چې کوپره دا فساد دی دې مآوته یې چې حق څه شېره دې مآت اسلام او قران او مشرري چې کله تا ته راورسیي نه دا حق دی دا به دااکې اسلام ورآو مشري و ماته چې هلت شعری شلول نه ل اسلام را ته و چې هلت پرې خودل دالهلي نهظان ب په له او ماته وویل چې په ما با ش پر دی نب سلام یع لت شری ل بیا ل اسلام ته لت پرې ده نو دا د و بیا ما ورته وویل چې د ما بانېسه ششي پره دی نومات و چې د پیغمبره ل اسلام د الله تاابدارري و بیا ورته ما و چې زه د ال لا نه څنګه دوعا به څنګه کوم نو ما تهویل چې په سپه سره او په خلاص بانې دزه د وخه دزه دېخواه او په خلاص بانې دوعا وکړه دا دوعا به را ک بیا ورته ما وویل چې زه د ال نو نبر سلام ما ته ویل چې آاسیت دی نه غواه اسیت دا دی چې د ال لا د ب حالاتو نه مې بچکې ما ته ویل چې د ځان د خلاصولو د پاارسه کار کوم نبیره سلام دوه خبرې وکړي چې ته خلاصېږې په حالانو به خلاصېږي حالال خوراک د حرامونه ځان ساته او رتیا وایه دور موایه دا مرض نډې دی خلت خوراک کوي پهې ته چې حالال خومه د حرام او رشتیا مرو وما ته چې خوشحاليسه ش دی نو ما ته چې جنت خوشحالي ده ما تهویل چې راحتسه ش دی رام و نه دی سلام ما ته چې الله جن شانور ملاقات دا آرام دی او دا راحت دیعالم ته نه لذ نه تووللو کوملغاضب الله عليه معلو ګورسان ته کوم ته چې دوستانه کوي علم تر نه نظین نهګور تال <سؤال> کسان ته چې دوستانانه کیا کوم سره چ غسه کړي د الله تاالله پههغي بانې ما هم من کوم بالا من هم نهدي هغ ستاسوونه نه تاسو دهغې نه و لیفونو حال الله کریباسممون کوري پهله باندې د هو کریبي دررووههمېعامونې خ پوږي ح الله اللهذابان شدیدن پار کړی الله راذا سخ ان هم ساما کان کاونې عملون ایې ډېر بدې هاه چې دی کې اتخذو ایمانهم جنتا نیولی دی, دی قتمون خپل جنتا دال فسو دوان سبیل اللہ نبن شدید لارداللانا فلهم عذابوں مہین دی لرد عذاب خوارون کے لن تغنی عنهم ممالهم والاولادهم من, من اللہ شیعہ اس کل پائدہ بورنے کے دیتا معلوونه دې اولاد دا اولا دد من الله شي داعذااب دا الله نه ه شي اولا کاحاببل نار د ک س خاوندان دوروردي همفی یا خالی دوې و پهې ور کممی شيء یو با هممونوا او جمعیان وکم رض چې را پور تچدي ل راله ټول په هلیفونه له قسمونه به کوېدي الله ته کم لیفونه لکوم لکه څنګه چې قسمونه پل تا ته الله طب هم په درغل کسمونه خورري ویا سبونه دی بګومان کې یا نو مالاشین دې دې پسې دې سدين باندې علی خبر ده انه همو کاذبون لیکن دې دروژن استوذ علیه شیطان فانساون ذکر الله غلب کړی دا بدی باندې شیطان له پس هر هر کړه دې ذکر الله یا شیطان در باندې څنګه غلبا کوي شیطان په انسان باندې د ډېر وجو نقل کوي اول دا چې په بدن بدن پوجهه بې غای بیږي دویم په ز بهې غاب شي دریم د شکر نه برې بندې جببه باندې جب بې غالي باند بیږي بی او په اقل بې غای ږي په بدن بهې څنګه غاالب بیږي نو په بدن بې دا چې غالی بیږي چې ظاهری دوول ډال سونډې پو طرواړو په بل طر خوراکونه ډ او دغه ډیت خوراکونه دا دا غوا کو نو کو او د سکل سي زنا او کپري راځم کو کورونه جوړاوه شیطان بدهول په دي ظاهري دولډال کوي اولانه جال د شیطان د غده نو چیکاله دي په دی کې وخت کې نو بیا با بیا بدن له په دي کې مشغوله کې چې الله جل شانو کوم احسانات پتا باندې کړي دي نو هغه احسانات هغه بدل هي ری چې مثال په تو على الله هیڅ ته کپڑے درکړي نو کپړو دا ټول دعا بدل نه او تعال الله هیڅ ته قران درکړي نو قران دعا بدل نه یې او خیال ولاري پریدا دا کو تاسو خپل او دریم دا الله جن نشانو شکر دا غید ادا کول نو دینه مزان ساتي دا ځېما خبره ښه زره نه مشغول کېسته هیڅ زل کې چې ته دا الله شکر ادا لکی او دریم نن بر جب اچیدن دا الله د ذکر نه بدله مشغول کی په بلته دروغ بوای او غیبته نه پکې وختانونه بلګي شیطان دا کوششته او ثانوي اقل نه اقل دا بدل په د سوچ نه محرومه کی تب وای چې زنن مراقبه کومه د مرد چې مثال په تو د مرګ یاد کوم ځان ته مراقبه کوم کین نوامه چیااله مرد را زی یاد د دی خو را م په باره کې سو چوپ کوم د ععبات او په باره کې سوچوپ کوم ځان دنیا نه را غونډم دد به چې ته مرراقب ته کې به تاله ضرتته د دنیا خیالات را وي لانی زای کې دوکان کل غواړي لانی زای کې ګاړی غستل غواړي لانی داای که زمتته ده لانی زای کوتل جوون غواړي داسې حالات به ته را مخته کوېشیان دی ببد و کې والله <سؤال> بکرې د پهد باې شیطان د ه ک دی زیکر الله ولاکه هیز بهشیان د غډه ل د شطان ده لا نه هیز بهشیوان ملغان عمر خااضون خبر ده ډله دشیطان چې د همد د توانې انتش په نو باندې سرړی هیزبل دا نه شي جوړ دی چې داان نوې هیزبلله کې خو د ګته به هیزبل لا نه الذيین الله وررسونه ولاکه ف این کنا دغه سان چې کله اپ کې د الله او پیغمبر د الله دا یو کساندی بیرزلی لانو نا كتب الله الاغلب عنا ورسلی ان الله قوي عزید خامخ دکلی دی الله تعالی دکلی دی الله تعالی جذب غالب یمزو او پیغمبران زمای کینن الله د طاقت ور ضرورت لا تجد قومن یؤمنون بالله والیوم الاخر پیدا بنا که امیت و داست و قوم چیمان داری پا او پا پیغمبر دالا یواد دون من حاد اللہ چی اغی دی دوستی که آغا چا سره چی اغی خلاب کردے دالا پیغمبر دالا ولو کانو آبا اہم اگر کداری پلاران دادے او ابنا اہم یارون دادے زامن دادے و یارون دادے و عشیرتهم یا چبر قبیل دادے ولائك كتب في قلوبهم في قلوبهم الايمان قرورره کپلاره ده کتاباره ده دین د پاره پری دی دین ورثرنم د دین خلاف نه من ورثرہ است تب ما ته دین خلاف کې تعلق ورسره پر دی ولائك كتب في قلوبهم ملمن دا کسان لیکره الله پسوند دی کی ایمان وايادهم ويرحمهم او مضبوط کړي دی لاره په دې امداد سره خپل طرف نه وایو چې نو جناتین ته ژوندین ته تلنهار د نکړي د دنه بکې دی, دن دی لاره جناتون ته چروانه ویلانه دون دا وینه وله خالدین فی ام شب پارکه رضی الله عنهم الله بر ازید دینه او هو او دی پر راضی ده الله نه ولایک حزب الله دغه شان دغه ولایکا دغه کا سال حزب الله داړه له الله نه الاینه حزب الله هم الغالبون هم المقتبون خبردار دله د الله شید نو هم دې به کامیابو بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم سورت الحشر مدنی سورت ته ترکیب ده سورتنو کی انچاس نمبر دی انساٹ نمبر انساٹ نمبر ده پس ده سورت مجالی لینا یو کم شکیتم اپنزول کی ایک نمبر ده پس ده سورت بیینی لینا او مخی ده سورت نور ننازل شوی رب د مخکې صورتت سره ما قبل کی راټې ورکه او منابقق نو په سات کوونکو ده اودل دی کې کم خلک چې جنهاد نه کوي او دا الله پلار پلاره کې مال نه خرچ کوي د دهغې دپاره تخویف دی یا دا د صورتت تې دنیاوي د منابققي نو دپاره مسییننو او قطولو قسمونو در شرق بارن ربکی سبحا لیللہ ما فی السماوات و ما فی الاغذر اووالعزیز الحکیم فاقی بیانی اللہ نے راغت سچے پاسمانو نکی دیو پاسمو کی دیو اووالعزیز الحکیم اواللہ غالب در اکمتن والا اواللذی اخرج الذین کفرو اللہ آغذات راغ ی تلل کسان چې کوپې من هل کې تابهغې هل کې تابونهلی او ول حشرې اول حملې د مومنانو باندې لبانکې داس شو چې کلله رسول الله ص الله عليه وسلم مدیینې ته راغې مدینه کې درې ډلی و بنو نظیر بنوخورورضا بنو قوقا بنو نذیر هغه داتول اخیری کې پادشي او بنو قریزا هغه په ځنګي احزاب کې ټول حلال کړي ختم یې کړ او بنو کینقعده بنو نذیر او بنو کینقعده تقریبا بنو کینقاء هغه جلاوته کړ بنو نذیر دائم جلاوته کړ ویښه یو باندې نذیر سره تسله وکړه که زمونږه مدد نه کوئ خو زمونږ خلق زمونږه د مدد نه کو س شارته شوه چې مونږه سر مدرېږي خو ګوره زمونږه خلاف چا مدد نه کوي چې کله رسول الله الله عليه وسلم د بدر پرز غالب شو لدي و ووي داغ پ غمبر دی چې جی پې تات کې راغلی د بیا ل السلام وکړ شیکاله موزهرمانه د په وخت کې شکست ملاو شو نو دای په شاک کې پرېوتلو موعده ما کړه او کا به نشه اشرف چده د سلیخ مرغدری ځان تر او دار خانه ثابته او قلت کې ابو سفیان سره په ثابت په خوا کې موعده وکړه لیکلې ور سره وکړه د موعده ور سره وکړه ذنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه انصاری رضی الله تعالی او توی ویل عاشوق ابن اشرف وجنا دا هو وجنه کو سیم دینو داون ډیره زبردست واقع ده محمد بن مسلمه رضی الله عنه غلا او تابع ابن اشرف چې هغه کلوا جدال تن واپس راټو د سبمې رڼا و اندا چې کوټه نه را پریوتو له بارو کوټو ده پاسو د کوټینار اپری وته دا در زه ایرو ورو دا کا ابن اشرف مجه کله د کوټینار اپری وته په ما ته شو په پن پټکی باندې هوټاله چراغ نبی السلام ته ختم ما ته شو نړی تر بوله سره ګرځي خوش الله ورک پخانت او هغه مردار کو او بل تربت ابو راته چې دین او ها زنانو بمینس کې پروتونه خل لري نو ابو عبد الله ابن عتیک رضی الله تعالی او اغلا اغلا او د توري ولدا چې بده ګډه باندې کې خود ته د توري گزارې پرته چې توري گزارې پرته څه کوه او جده شمه او اله شمه شوره چې شروع کن دی د نړیوالو <سؤال> په ګډه ولا د دې ټولې کې په داسې زورې بيوکو چې پته وته لګيږي چې پوري تنه لا نو بیا دې غلطنه چې سهار څخه دوی د کسانې وجېبي دي له لګې له سلام داسې چې ابو فطر ايشبي به تعالې نو محمد بن مسلمه سواریو عبد الله بن ابيګ دي دا د کسانو وجل نبی علی السلام د سارته سنه تنچلو د نبی علی السلام ځان سر لخر ما وستو مجاهیدن روان شول کن... او یم شپویو شپې دایره د مهاجره کړي او غیر چاټر د مجاهیدن پروت بار باندې شورا وته نبی علی السلام یې تجوری ولا کټل دا غړي د تجور بابلو الله دا غي پر زنه کی رو اچو هغه نبی علی السلام ته چورو وته نبیر سلام اتای چه روغا با پری شرط بالی چه مکه با پری دا مدینه با پری دی او زیبا. او بای ابن سلوز منافق اغا نبیر ملک سیبا. ملک سیب. ملک سیب را اغای نبیر سلام تی جرگاو پرویل واسا چه رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم خیر دا ما کا که پری دا اگا بس ما پی که وطیز دی او دریو کورونو کڑا دا با پیو او خبان نوڑای. چسم ریکارڈ وو او شي درې درې خاندانونو چې دې هغه بازار سرکړه وري نن درې درې خاندان یو یو اوخه درې خاندان لورکو کپړو او د خوراک سامان وغيرها د ځان سره ورې بن زه هي شی تاسو ځان سره لوړې هغه ال لاړ او شام ترته جلا وطن روي شرلند مدينه دا یو چینن تبغه سرې خیره د خنډي ګوسه نوی له اسلام د دین په خپل وحبان خو جن ام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلكون سرداران و جلو ونبي عليه السلام يمتلكون واتس وقسان في قنة في غالة ودرون وصرون ونوانون ورغوزون في قنة تغطى دل قنة ولكن استما دا دا ظالمان جديد وقت سرغط منصوبية جوني دا يهود سبح للخاء لأول الحشر في أول زرد عملية ما زنانتو من نئی اخرجو تاسو گمان نکو اوچی دا دی براوزی وزنو انہو مانیاتون تاسو گمان نکو اوچی دی براوزی او دی دا گمان کو چو یکینا منکون کی دی لرا بچکون کی دی لرا حسونو هم کیلی دا دی من اللہ دا طرف ازا اللہ را قلاب ایدی تاوی دا گیر چاپی را بیلو یا بادیو فا دا عذاب دا اللہ را فا آتاهم اللہ وین حیث و لیم اختصیبو نراغ ایدی تا عذاب دا دا عذاب قزلونونه راغ غلببانندې نه زاد راغ یاره پرا پرې ته و زپ کې قلوې هممونروبه او ای چې ل قزونه دی ک یا یو خریبونه و ته هم بیا دي مدل مؤمنين او نړول دی غورونه خپل بیادي په خپل لاسونه بانندې دل مؤمنې نو په لاسونه چې جنې وې په تقدیر کې بدی باندې جلا وته لا به ومنو خامو خامات به ور کړی دنیا په دنیا کې ولا او په آخرت عذاب النار او دین را پاښر تیری عذاب دور ځکه بيانهم شاق الله ورسول دا زيد وای خلاف کړی دا الله ته څنګه وردل او مې شاق الله فإِنَّ الله شديد العقاب او چا چې خلاف وکړ الله یقینا الله دې سخظ عذاب ورته ما پ مني نهېتهتون قامتنله اوسري ها هغه چې تاسو پري دي د نهتهجرې یا پرې ته یا پر سرري تاسوغ را قامتن ولارې حال اوسې ها په خپول وکوونه باندې ل نه کېمتتی جوه په له نو په حکم دا لاري ول ی فا قدي د پا چې او هغه چې غنیمت او کا الله په خپل پېغمبر بانې من همدد نه په ما اوجب تهمال من خین دی ته مالفه وخ یو مال غنیمت دی هغې ذیک د تنفال کې راغلی دی او بلمالفه دی مالفه چې دی د هغې دلته کې د هغې ذیک راغلی دی مالفه چې دی نو دا د بترمال دی ټول الله پغمبر تهدي تقسی مواله دی د نه بیا اسلام مالفه ټول مهاجري ورته ما او جب مِنْ خَيْلٍ نَدِسْ ندي غلوي تاسو پاهغې با من وَلَا نه سااسونه ولالارې کااب نه اوخال واللاکن نه الله یوصل ل تروسونه واللامه شاه پکن نه الله جلشان هو مسللت کوې پ غمبرران خولمه شاه به چا چې خوښ شي والله والله کله ش ق لا جل ل شانو پاره با قدرت ال دی ما الله الله اغه ژغنیمات ورکه الله تعالی علی احسان کړی الله تعالی غنیمت ورکه واپس کړی الله دا مانم کورې شفا مافا الله و مافا الله ما اطع الله اغه ژ واپس کړی الله تعالی علی رسوله مالفه مراد علی رسول خپل پیغمبر باندې من اهل القراضه کنوا علونا فلله ولل رسول نخاز دا اللہو دا پیغمبر دا پاردی ولی زلق و روان دا پاردی تیمانان و مسکنان دا پاردی و اپنی سبیلو دا مساکر دا پاردی کیلہ یکون دولتا بین لغنی آئے د دا پارد چی نشی ارلول راڑول لذائی کمیز دا مالدارو کی کوم ستا سنا اما آتاکم الرسول فقضو رو و مانا حاکمان حفانتو غ چې در کوي تاسولو رسو الله الله عليه وسلم نو په هریبان عمل کوئ او غسه چې منکرې تاسو د هغې نه نو فند ته هم نه شي د غې نه الله شدید د ل قابلرې دا لا نه الله دی سقلذا والله دل په قیل مهجررینو ري دل په قرایلمهجرنو لځې نو خجو من دیارې معمالم د پاه د غریبانانومهجررینو اور دام مالفے چھری دا چھا د پار دے دا پار دے غریباں نو نو مہاجرین نو اوی کا شان تے دیار جی اس تے من دیار نپد کورن لوا مالن نپن مالن نا یبتون فضل من اللہ فلقتوی فضل من اللہ ترضا اللہ نا ورضوانن رضا دا ہو وینصرون اللہ ورسول ویندات کی دی اللہ دے پیغمبر دا اللہ علیکو الصادقون دار کسانم دی ډیریشتوین والذین تبووا الدار ولی معلم من قبلهم هرکسان چې دا ورک مهاجرین او تا وقورن کې ول ایمان واسل کړ د ایمان من قبلهم مخ دراتو د نه یحبوا محبت کې دی من دا هغه چا چې مهاجر چې جړه کې لېینده تا ولا یجدون فی صدور اولهیه جيدونه او نمو میډی فسو دوورې پهسینو کله کې حاجتنڅخغانان سرتنګې مما اواتو داغ نه چې وړی ش مجرې نه ته ګوره بعضې خلک داسې چې هغ ځای ووررکې او بعضې خلک جرت کوې دوک کې جرت و کې کلکې ديڅوک ای ووررکې او سووکې داد و کې خو کچر ته بل سووککو مداد کې دي سرون پریم ولوو كان ب خصسه او غرک دی لر پپلو زانوو بانې پو په خپلو زانانو بانې محجري م ل کور کې ک ک لگئ و چې محجرري نو ک لگ را شي ولوو كان بیم خص اگر کوبي پد بانې خلصاص تون لگه واقع شو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیزلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کې اوسره راغ نبی علیہ السلام ته چې غریبم اوږمم <كتف> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کورته د نبی علیہ السلام نه هکووله نه حبيبياله بی یو یو کورته کس لګي چور شاو کور کې ورسشته تې نیشته او او کور کې ورسشته تې نیشته نه کورونه نو ته جواب راغ ولذي باث چبل حق اسمه ری باغ آزاد باندې چې ته په حق باندې لګلې په کور کې سره کوبوي د نړیوال اسلام په کورونو کې سره کوبوي نو خوراک څه شې نو یسته شې نو وروم نو چې ډوډۍ ته دی ملمال د په کولو ته لوبیا و غیره وروم نو چې رول پکې کړو بس شړاله شاندې د نړیوال کور هډیر د بربت نه ډک فاتیمه رزل اللہ عنہ هغه یو دلې جوړای چاته کوم ننته راغلا چرال خپل کار لدی کریم صلی الله علیه وسلم کو تراله لدې سلامتي بچي اوله رالې نو یې ماوی چی جوړای مون ننتا ماوی د ابو بابا جان سره یوزه خورونه دوه به زای روړ واخ نبی بیا اسلام چېتل نه نوړا ما تهکه سړا روړ وه رسول اللهله الله عليه اووسسلام بچیا تا د پلار ګډې ته پاول ز درې راې بعد پون زل دا روړ ور نه شو او مونங்க چې دی مونங்க دومره روړ خو چې زمونږ میدې خراببي دي او کور کې چې کممه روړ سړه شي هغه بیازو کري نه هر وقت گرم گرم پخی گی او بیان زنگل عبادت اغفاتی سرابی پاتی اعمال زنگل پاتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یزل کور تراغی او دوڑای وی سشتره وی آو وی سدی وی یوزو کجوری دیو دا ساڑی تکلی دیوی را که چه وره پر بسا کجوری دا تکلو دا پاس که که خودی هاگا ای دامو هاگا دا دا جدی تلکاری دا زمانگا خودودرگی انتے که صرف سره تیاری گیا ناگئی تلکاري ری را سالا وخا مادک کجوری کجور سرے دوڑای او پڑا یو کو مکیج پاس حکر لار نو امیحانی رضی اللہ عنہ اگئی کر لار دایت تردور و تقریبا چلار نو اتے جہاد کڑے رے جہاد کڑے را مدینین مکیپوری سپرے کڑے امیحانی مح... وی بکور کسا شیش ترے تاسو کڑا له یې سړي ټپړی دي او سرکړه نجیب السلامه تنعام لی دا مون خپل سرکړه په دې خپل تلګاری او بیا دا د نجیب السلامه علاه ته نه هواله کورونه ته سوال جابګه ویته مونږ راوستر په دا وبدينه کومل ما وبسکیلو په نوګه ګړه 4.5 وبسکیلو سره په جماعت کې وسکیه او مخ ته شي پليټو پراتی او تاسو په پاتې شپه عبوداوت کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جماعت به څنګه مونږه په ماځګر نه شروط وي او جماعت ته تیارو د جماعت تیاری تیاری مخام چې خو جماعت ته تیار نشي دومر څه ا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جماعت به داو اول کو به کوشش کو چې د لمځې کجوري ملاوي شې دا کجوري کاغه باندې بیا به اوچکه جوړکته بیکاره کاجوری چکه مې درې کاجورا هغه کوم ملاو شي کاغه ب ملاونه چې بس یو دولت وګو به اس کې لیدارو جماعت همیشه د پاره غوړه ها دته نو همیشه د پاره د غوړه جماعتو او دا نه چې پیته باندې عائشہ د ها یو ځلې چاونه سلوی خپل روپره راړي دا او که سلوي خپل راړي څه راړي بس زر زر یوې شلې دې لېوې چې او چې لري او نه خادمو ورته وي وکي ورته دی پرخه دی موږ باندې ځاله خو راوړې او مخبو پکړې او پر دې پرات شي نشته دا یو په دې چې کوم وخت میشل هغه نه ویني ورته دی چې را نو خیرات کولې به نبی له دومره دومره خیراتونه خلکو نه ور کړې څلته خلکو خیراتي ور کړې بس فورن به خیراتي کول فورن به سن غله الله وررکلومه خیرات دیو مالدارو دا رو ډیر تر سره مال پرې خودله نو چې کاه کورونه ته سوال جااب کوو نههث نو په کورونو کې نو نه دی سلامې د د د ممه م مستیا بهڅوکو کې ابو هیا ب تلاره جلله او طلاانو هغه پااسې در ز م مستیا اوکم د چې کور تهبو ته کور کې خل ته سشته کرم غریبي وه ته سره د نناره د روډی ده ملمان مې را وست دیغه داسې ق نووي چې ملمه را پسس راولی او ځان سره سر را وړی نهن سبا ته شی نه راړی ممان دی را پس را دی هغې راوللو و ممه راولله د ماشومانې ب سره به دوسې دی بده کوم او ز او خیاره خله چې نوغ ترتی فور بربر کې ز داسې کار وکم هوو ته بیا چته بابا سين پرواز دې دا دي وسلام زه دا دې و هملاک دې دې دې تامل کو بانه بن زبا اسمل مسر لاستقومه امين ما غړا پوری يلما مونږ مونږو چکلا يل مه موړکو دې دوه انګي پاتې شو بچي انګي پاتې شو نو الله دا يا تن راولګل ويرون علان حسين ولو كان دين فذات ورکه دې نه پخپل ځانو دی باندې به اگر کپدی باندې لګي مونږه مثال پرته یو شل کې لوړو بپراتی هم کم از کم هر کور کې زمغه کورون کې بدا پراتی کشنني وچامن وړکړي 40 کې لوړو وړکړي او که سوکران چې یو کې لوړو راکې مونږه کار خپل باندې کم دي مونږه تاسو سره څنګه درکو یا که سوکران چې له را دار کې نیت ومتخرا دي په اخلاص باندې ورکو شکر او باد چې څنګه تاسو شی او وای او د ثواب کو نیو ځانی ورکو او مې یو که څه نه دی په ولای کو مل <سؤال> مفلیحون څوک چې بچ کړی د بخل او د میرث د خپل نښ ناندغه که تاسو عالم دې کامیاب موږ ځان سمره سمره دمر دمر سم موږ ځان له کوم چې دمر وګړو جماعت خلق پیاره دي تب حیران شي والذین جاءو د نور تنور غم خلکې س و چې ننې دومره دانان ل کړيدي ددې سهار ته معشر کوو چې دد نهسه جو وي وال لري نه جا وک زی تعمیره مت لا وي و د بلخ نه یو ضان چې بلخي و د تاسو بالا کې زوته وي وا بلخي زما تپوسسو کوو چې تاسو دلته کې زوسه ش دی ما ته چې زهو دا که سرهته میلاو شي بخورو که سرهته میلاو نه صبر کوو قیماتدي داې خو زمونه د بلپ دي که سرته میلاو شو خوري او که سرته میلاو نهشون صبر ک غ هم زاهدان شو ما چې بلخيته ووا تاسو پهځای کې ز سهته وي وي زمونږه په ځای کې زه دیته وئ زهده چې که سرته میلاو نهونه صبر کوو او که سر راته میلاو شوونه هغه بل له وررکو زمونه دا د بلخ زه دخه د افغانستان او یو قشوه نفسې او چې بچ شروع بخل د خپل ځای دا بلخي چونه دا شقی کې بلخي مت ل او لا و چې بچ پرشه د بلله رزق خپل نفسنا دغ کسان هم دی میون کاماب وال لري جاو م بعد بعض خلک داس چې مګ نه دان نه شوور په بانډو کې لېر خلکې او خو بانډو کې شما هم دیر زیاتي وليبوغواسي والذين نجوا به بالل... والذين نجوا من بعدهم اوه کسانچی راضی رست ذین یقولنا او دې سنه یریږي دې دې یریږي چېر باڼه کې دیری نو کدا شیخ ختم څنګه بیا با څنګه چری بیا ولرې دکان تطن غواړي اوه کسان چې وای نه بزمږه بخنو کې مونږ تا ورونه زمږه او کسان ته چې مخه زمږه ایمان چې مکې نه حاصل کړی د ایمان یعنی مک شوي د زمونګ پ ګه نه ایمان کې زمونږ نه مخکې هغوی ایمان حاصل کړی دی ولاته جلې قلوو بین ل نامور او ماچ پزر... ماچ پروو زمونګه کې صافغان د دا پاه داغ کسانو سبغو حد د دا پاه داغې کسانو چېمان ایمان, ایمان را وړی دی نن تربا د هر مسلمان بل سره بغو حبي او د هلی علم موکې غسم دولی شوي ربنا يا رب ذنوبا انت ورب الرحيم يمكنه قام خاطر شفقت کوم کې مهرباني علم ترى الذين نافقوا يتنبروا كسانو د چمناطقاندي ويقولون وايل دي اخوانهم فلروا كسانو د چکوبرې من اهل الكتاب لاهر کتاب لا ان اخرجتم وتريدون استنجاء لنخرجن معكم نخامهغه وزب من تاوسر او عبد الله ابن ابي بن منافق هو ته اي او که نهنو زر سرهول <سؤال> زوم ز ماغ یم چې کله هغې وط نو بیاور سرهونه ته ل مناتکو په کااترانو سره مللااپقت کو زلمانان سر منلاافقت کو لا نو خرجرج نهما کوم خام غ به تا سره ولا نو و في کوم حد او خبر به نهو مونه ستا په باره کې أحد د ه چا ابدن هث کاه والله این ختلتهم که چره جنګوړ ش تاسوونه ضررو بهمږ اسات تووللهشر نه هم لقاذبون اللهجل د شانو ګواده چې نه حاللو ح د درجن لاینو خرج لا خرجونه معوم که چارت ي په چارت لدي و ممونږې د سره دی سره معون ا چه والو قویلو که چرتهجنکې لا سرونه کوم که چرتهجنګو پړی شو د لان سرونه کوم مدد نه د هاغي ولا سر هم لوللو او کچاری دی یم داذو کی نوخا مخاوب کر دی دی شا غانی سملایم سرور دی سرون لابد د یم داذو نکریشی ل <سؤال> انتم شد رحبه فی صدورهم من من الع خامخات س المؤمنانو دیر ص خروب علی نو ددی کی من العید الله لنا ذلک ابان نقوم لای قوم دا از کوم د جنو کوي ل قاتلونکم جمیعاً جنگ کیلی تاسو رپوځایبانه الا فی قرم حسنۃ مگر پر قیلو محفوظ شو اوکے قیل بندو که کوم کلی نیچ گیر چاپر دیوالی مجید تا قرم محسنا وی او میں ورای جو در یاشاعت دیوالی با سم شدید جنگ جنگ دی, دی پا پل میانس که سخی جنگ دی یو علم مانا پر دوزی دی, دی, دی پا پل میانس که دی, دی جاتے سخی یعنی پل میانس یو بلتا دیرے دی دی گاٹی گاٹی خبری کی ا يو وی تزمه شرف شه بنوي تزمه شرف شه دا د مشرای شو کیامن تاسو به هم گمان بکیتو جن پدی باندې جميعا د متفقو چدا یو یو دی او قلوبهم شتاغون دی مختلف دي ذالک بهلهم قوم لاقرو دا پدی وجه دا دی قوم دی چې اقل نه لدی کما سللذین من قبلهم قریبن ذالک و بال امرهم حال د دې پشان د حال داو کثار دی جماعه کې دې نه او قریبا جماعه کې دې نه زاخو و بالا امرهم او سکه او سکه لاږي زاد کار په ولما دابون لیندې درځه عبد الله کما صلی شه شیطان پشان شیطان اذ قال للانسان انسان دکو پرکا فلم ما کفره جو پرږي قال و اي قال نو ويده اني بريئ من کيني اخاف الایکینن ذ ی بیزار انسان الایکینن زریګم دالانه برتیتا راہب و اکیرلتا زمگو استازان کے کم نلکی گی پکے رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے فکانا آقبتا انہم آفی نارے نشو انجام د دا دوار و دا چی یکینا دا دوار اکو ان کیو خالدین دی شوق دے وزالک جزاؤ ظالمین وزالک جزاؤ ظالمین او دغا بدل ازال ظالمان و یا ایواللزین آمنت تقو اللہ یا که سانو چې ایمانو را وړ دی رې دا لاانهول تن نق معقد دمت وې ګوري پکر دی وکې یو نق ما دمت لغت چې سبا ل دی ساعمل کړی دی قیمت ل تا ساعمل کوي سره پ تشته دی هر یو سړی دی سوچکي او د زه دا سوچکم بیا تاسو لا سوچکې ته پلهرې دا لا نه الله خبریرون ب ما تعمل نکن نه الله خبر دا دیغ چې تاسو کوئ ولا تكونوا كالذين <سؤال> نسوا الله فانصاموا من حسوم مكي بشان داو کسانو چهیر کړ واهی الله نو هیر په الله دید دین زانو نه ده او الایکا دا کسانو ملفازقون دیدی فازکان الله دایر کلو الله دنم مکمل د دوی زانو الله پاک شیر ک یا الله دایر کړن الله دای هیڅ پرواونه ک یادې نخپل زاگ نه شو دیسه مالونو کو لا يساوی الصابون والا صاب الجنت والا صاب الجنت هم الفائزون برابر ندي اور والا برابر ندي جنت والا جنت یان چې نه دی کامیاب لوان ذل هذا القران کہ چا رالگنه موږ دا قران کریم والا جب لریتو وی غربا لنخان خالد له بوتا غاشل عجزی کوم کې متصدن ټکړي ټکړي من خشيت الله ديره الله ذ یری دا لارج نشانونه و تل کلم سال نظر به و تل کلم سال نظر به حال الناس العالم تفکرون دا مثال دی بیانوم غدله خلقو تا نظر به حال الناس بیانوم غدله د پار د خلقو دی د پار چ دی فکرو کی و الله الذی لا اله الا هو خاص الله و ذات یې چې لایق نه باندې گئے الا هو مغرد غی و الله رسول الله الله عليهوسلم کم کس چې اوغوبلله سمي لالیمي م من شالې ریم دا درې زل ولو او بیا د صورتې حشر درې ونه وي د الله جل شاررو دده د او یا زره پرت هغه مکرر کی او د ماخامه پورې د د دپار د خیر خېګړي دواګې هغه والله غواړي او د د دګناونو بخ او که په دغه رضې م شوونه د شهادت په مرگ باندې به مړ او دغه قمات داغ دبلله چې دا کله د سهحرو د ماخام پور کې وایغته دغه صعادت حاصلېږي یعنی پرشتې واللهله ل شان هو مقررن کې که د د سهحر نه د ماخامه پورې د ز د پااره دعاگانان دو دو وواړي دونه هوو بخ نه له غواړي که م د شهادت په مرک باندېېږي دا کلمات وای چا صحر کی گی ناغوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم دا وای او دا سنت حشر اخیر یا تونا وای توحید دے بکی الله اللہ اوال او خاص الله غزات دے جنیش دے لایک دبان دے گئے مگر دے واللہ دے عالم الغیبی پوہ دے پفتو بانے وشهادت پکارو بانے والرحمن ورحیم آم میرا بانا دے خاص میرا بانا دے واللہ اللہ اللہ اللہ دے لا الہ الا ہوا چې نشته لایک د بندګې مغردغه او الله دې ال ملک القدوس بادشاه دې او ډېر پاک دې اکثر دې ډېر پاک دې د هر نقصان حافظ السلام بچ دې د هر نقصان سلام ويا السلام سلامتی ورکوم کې دې ال مؤمنو امن ورکوم کې دې ال مهیمن ساتن ساتنه کوم کې دې ال عزیز او ور خود مختار دې نه چانه مجبور نه دې المتقدر و خاون دلو یا الله سبحان اللہ امام شرکون پاک دی اللہ جلی شانو داغنی شرکی دی دا اللہ سب واللہو الخالق البارئ والمصور یقیناً اللہ جلی شانو پیدا کون کرے البارئ یا جدا جدا کون کرے المصور شکل نور کون کرے المصور شکل نور کون ما او خصنا دی اللهشانورن نومونونه دفیستهفیستاستا دلاجن لشانو یو کم س یو کمم سونهماناورئ یو سبله هو ماک س وا او پاقیب اللهله چې پاسمانو پر م کې دی او هو لاین حقيم دغه الله دی الانظین زورور دی ال الحقي متون وا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون ایلیہم بالمودتے سورة المنتحنا ترتیب در سورتونکی ساٹھ نمبر دین مدنی سورتتے پس دوصور ې حشرنا او په د زول کې نمبر دی پس دوصورت ې احذااب نه مخکې د صورت ېسانانه نا شو دی معقب کې تفی دنیاي ورک د دنیا یاې ورکه چېله د پیغمبر خللاپ م کوئ اوس ممنانو ته وئي چې غیر مناسب کارونه م کوئ کاتهو سره دوستای م کوئ دا دو صورتت مه خبر په صورتت کې دا ده چې مومنان دی د کاپونه بزاریک کاره کې یا یول <سؤال> آمنوا عملو لاته تو وادو یو دووهکو یا یا آمنوا اے عملو مومنانو لاته تخذو وادو و وادووهکو مول یا مني چې دشمنان تاسو دشمنان زما او دشمنان دشمنانستاسو اویا په دوست الله هوته کہ سوک دا دشمن نے دا سر و سراد دوستیوں نے کہ سلقون ایلیہم بالمعدتے لے گئی تاس آغیتا بالمعدتے خبر دن نیک ہے خبر دا دوستا ہے دوارا مانے خبر دا دوستا وقت کا فروح او حال دا دے چلیکو برکڑے بماجا کو من الحق پا گچراغ لے تاسا دا حقنا یخریرجونونه الرسول یا کوم انت میوله ر کوم د یستلی تاسو نه را یخریرجون رسوله یستلی نهګلی اسلام د مکینه و یا کوم تاسو ت میوله ر به دا چې ایمان را تاسو که الله چې ر تاسو دی کارو سره یو صحبي او خط ديیک چې خطدي نو اسلام ب صحي خو بسغلتی شو وه نبی رحمتہ اللہ علیہ تب کو سوت نبی رحمتہ اللہ علیہ په دې ځما الټکه تاسو د ټول خاندانو دې په موقع کې ځما خاندان نشته دي د دې د وژنه مآوي چې اوی سرګ لګ دا خبره ورسره کوم پرې خاط کې چې هغه دې ما د خاندان حفاظت کی ځما د بچو حفاظت کی همته منو بالله ربکم لا ایمان مان وروه تاسو بالا رب چې رب تاسو دې ان کو دم فاراجتم جهادا في سبيل وابتقام رضاتي که چاره تاسو ورته دي د وطن د فار د جهاد په لار زماکي او د فار طلب کولو د رضاد الله تو اليهم بالموده پټه وې تاسو دیت دوستي یو دامانه او یا تو تسرونا پټلې گئی تاسو غي تدوستاني تا اليهم بالموده وانا بما و بماغ فیتن یکنن زپو ایم پاگچتاو سے پتاوئی وما علم تم او پاگچتاو سے افکار رفی هو چاچو کا داکار پائم دا وقتی منکم ستا سنا فقضو اللہ سواس رجی لیکنن دے گم راشد حق الارنا ای اصطفوكم یکون لکم آدھان او کچرے لاس برش ستا سفدی باندیں او چرلاز برشی دا دی په سو بانے دا کاتر در بانے لگم دا قدیعا ستا تا خوک کی گئی او که تا دا کاتر در بانے لگم زورا ورشن استاد وشمن دیگیا ویب ستو ایلیکم ایدیا همارا اوگده اوگده با کتاس تلاسون دا دی اخپل وعال سنتا هم او جب اخپلیو بیسوی پا بدای سرا پانزن قدتا هم کئی او کواس رسی نو وجنی دیوما او کوروسي کور وژلو وځ درو انل سين وي دي والل نرته دي زتي ریکي بس ته طريقو ودولو تک پرون اخوا غلي کا شتا سم کاټرو لنتن فا او کومر ها مو کوم هي چر پايدنګر کي تاس تک پل والے تاس ولا یا افتر بینکم جدائی براولی اللہ پر میانستازوکے واللہ واللہ چھوکے واتا عملو نبا سرپاہ چعمل کوئی تاثری دنکے رہے قد کانت لکم اسواتن حسنتن فی ابراہیم واللذی نمعا ہو ایکنن شتے تاثر لرا نمونہ دتا بیدارہ خیستا ابراہیم علیہ السلام کے اوطاق کسانو کې چھوکے جدس سرو از قالو لقاو میں امکل چمال دی قوخ پلتا اینا براو یکینا منگا بینزارین منم کوم تاسو نو می ما تعبدون او دو حواسنه جتاسو عبادت کوی مین دونیل لایلاو ظالانا کفرنا ما بیکوم مونږ انکار کوو ګتا سو باندې وبدا بین نو بین کوم لا دعوتا مونږ انکار کوو تاسو د مرګ کیانا افکار اشوید پمین زموږ او پمین کی دشمنی وال باغه او او بوغ حاتې نه دردې پې تا سیمان اړی بالله پالله باې یخ و د هو چ الله کو برام لبي مګروينا دی برامې السلام فل پلار ته لاست سر نه لکه خا مخابخ نه وواړه انتال ل را چلهڅ من لا من شین او م گزارې انتال ل را من الله عذااب د ال لاناې شین شي ربلی که ربا تا با مونږه ځان سپاره ل دی ویللي کاالله او را ګر زږه تا ته وویللي کل مصیر او تا طرفته را ګر زیدل دي ره به زمونږه لا ت لا تجارله فتن لین ل نه بګر د مونږه ش دپاره زار کسانوتهفرون چې کوپې کړړی وختفر لنا او بخن کې مونږه تا نه کاته لا زیل حکېنته لا ج حکم زور حکمتواله ل لقد کا ل کممپیو سر حهتونم ایقین مستستاسو د پاه پرې کېتابدارري چېلیمان کارهرجله دپاره دغه چا چې د لري د ملاقات دا الله ول غ الحمید او سووک چې واړه قین الله د شوي غ ب حاجته دی حید تا شوي خل کې زی پتونونه کوې پرشتې پهتونونه کې کهته واړې نستا پ ویل فه یو ہندو وړي دي نستا پاوړي دو باندې نستا خود الله خدای نه ختمي او نو قران كريم دا سپادي کیږي فان الله والغني الحميد يغني الله به حاجت الطالبين اسالام بينكم وبين الذين عاديتم امهدتك الله با جوړه کي جوړه کي زمينه څنګه زمينه زار کسانو کي چې دشمني کي عادیتم دشمنی کوي تاسو دا غی سره من هم د دې لپاره مدته دوستانه قریب دی چې الله دې لښانو تاسو دا غی ما مابین د دشمنی د دوستي جوړه کی والله قدیر الله قدرت والده والله غفور رحیم الله دې بخون کې مې ربان د هغه قومانی چې لم یو قاتلو کوم لمن کوي الله تعالی دا وکاسانه چې جنگ ان د کړي تاسو سره سیدی دین کې وَلَمْ يخریجو کوو من د یا ي ستې تاسو د ک ستااسه ان تبر روم ان تبر روم تووېوي لیم چې نکی کوي تاسو د هغې سر انصاب پر سره کوي اوسکن کاترر دی تا سره زلم ل دی کوی بس ن قی من اللہ الله ج لشان وه تاسو لذاکه سا نه چې جنګ کړی تا سراف دیې په کې واخرج کوم بیاره کوم او ستلی تاسو د کور ستاسوونه وارو او ان داې کړی دی حالله اخراج کوم یو بلیم داې کړ الله اخراج کوم ستاسو کو لوبانې ان تو انتول لو دوستانه کویتا سدیسراو مے یو توملم فون ائی کوم دوالیمون چاجه دوستانو پر دیسر انداز کسانم دی زالیمان نو کاپران دو قسمه شو یو کاپران اگدی چې اگئی تاسو رازون المضیاتین ریکره او استاد خلاف چا سرودرید دی نه دی اگئی تر دوستان اگئی تر تعلق ساتل نشي او اگئی انصاف پر سرم کول شي نیکی مو تر کول شي جایزه کو کااپیرانو چې تاسو یستلی جنګې در سره کړی دی زهن زیات ک کړ کو مسلمانان هغي به دوستی ته وي یا ول ن نامې ممنانې زاج کومناتو مهاجراتته چرااج مو... تا تاسو خواته ممنانې زنانانه مهاجرات هجرت کوون کې هجرت ستته وي جرت بې ته چې خلک به د مکې نه لالاړ مدیین ته د ته به هجرت یو یو ځای پر خودل بل ځای تلل فهمت انهه نن امتحان واخلیدی الله اعلم ب ایمانهم ان الله بود ب ایمان ده دا مطلب دار شدقاترو نسخه زرا او غیبی چې مسلمانان کیږو نو تاسو دا غی امتحان واخلی مختلفو طریقو باندې قسم تنه واخلی او چې دې یادات اپوستونو کې چې هجرت یې رسد پار کړی دی چې درغबत او د مینې د وجنې خاطر ته چا سره هجرت نه کوي لو قامت حینوهن امتحانت نووال الله علمو بیمانهن الله د نشانو په دې ایمانونو د ذریبانې او امتحان کې وبیا شرایط می دوه نمبر یاد کې اشرایت راځي ښه چې ش به کې غلا نه کې لا کې ته میاتس که چرم معلو می کړ تاسو هغې درمون میانې إلى د فلا تر جو لکو پار مو ته لا نهحللو الله هم والله یحللو د له نه دا زناانه د لدي د پاره دا دا, دا د کااتران ددي د پاره حالال نه دي او دا زنانانه د کااتران د پاره حالالې نهدي ددې د بجه اولهما ووي چې کوم سړی د کو پر کا غمات شو آته هم من سکوو او وررکي هغې تهغ چې خرچې کړی ده هغې په پر زنانو بالې کاتررو لختله خرچ ورکې دا تاسو زنانو کړی ده واللا جوونه حالیکم اور انتے گنہ پتہ سما نے انت تکونه چنکاو کې تاسو دې طرحه ازاعت تمونه او جوړونه کله چور کوي تاسو دې تمونه دې ولا تم سکو گئے ثمل <سؤال> کو اخر او مت ساتې نکاوونه دکا کر او خذ و صل الله عليه و صل ما ان فقط مو غاریه ته تاسو فرض کړی و ولي اسالو مان دی اولی غاری دې هغه او غار ولي واسالو تاسو دکا اې نو غاری په کافر خزر او مسلمان په نکاح کې و ناپر خزر په نکاح عمر رضی الله تعالی عنہ د مشرک خزر په نکاح بیا چې تعالی دایا اپنا جنسو ذالیکوم حکم الله دا حکم د الله دی يحكم بين الق من تاسو د نو خپل خرچواري او غید انسان تاسو خرچواري چې د کافر په غور پات نه شي زمن کھدا و منہ بینہ خرچے کڑی و لاڑال تے کہ بلہ خرچہ دی والا کھجاوے منہ تے پاتے سین حکم اللہ دا حکم دالے یحکم بینکم بینہ کیمین استاز کول الیم حکیم اللہ وہ حکمت والا و ان فاتکم من شی و ان فاتکم من شی من ازواجکم الکو فال او بچاری پاتش استاز سمال دی بیبیانو استاز ان دې استاذ د بیان سره کاټر سره مرګ رشي اته چې خرچ کړي کاټر دته چوي نه نه ځ نه دا او تعاقبتم پس نو بط راځي استاذو فاتو الذين انور كه انت زاهبت زواجم جتلي بیان دا وي زمان پهو او شان ذا خرچ کړی واتقوا الذي انتم به من او یاری دا الله غزا په تاسو طاغوانی مان لري یا ایو نبی زاجا کل مؤمناتو اے نبی رسول الله کل چې راځي تاسو مؤمنان خلې یوباینک علا بیا تاسو پر دې خبر و باندې چې الله الله یشریکنا یشریک بن جوړی دی د الله شرشنت شه ولا یشریکنا غلا بنکه دا خبر یا جو صاحب شر شر ونه کوي غلا بن کوي ولا له اولا دونهله به قتل <سؤال> ل دی او لا ولا یادین نه ب بوانې یاترین او رابل بن کې په ب نام له ګو سره جې جوړئ ب نه نه په من لاسونه کې وار جوې نه په منز خپوکې ولا افس نه کفی معرووفین اوناپماني ب نه کې تافی معروفین پهک کې فبا یو نه د بیا کي سره اوس الله باخ نه با واړدي ل دا الله دی الله غ فور رام کن نه الله جلشانو بخ کې میرببان دی ی والله نامېمون مینا دا تتوللهقوم دوستېمهته و دااسې کوم سره عب الله عليه چې او سړې د الله پ او سه د الله په هغبان سوو من آخره دی دی نو می د شوي دخرت نه کم سو کم سم ک خار من صبل کوکور دا د څنګه چې نوم یې د کافران د واقعه د پیغمبرانو سفر بسم الله الرحمن الرحیم صبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم سوره الصف فترتیب د سورته نو کې 61 نمبر ده پس د سورته منتہینه مدنی ده او په ننځول کې 109 نمبر 109 نمبر ته په صورتي تقابل نه مخ کې صورت په وجه غیر مناسب کارونه مکوي کاثر سره تعلق مساتی یو دنب کې په غیر مناسب خبرو باندې مخ کې چې کارونه غیر مناسب مکوي او دنب دته وي چې خبرې غیر مناسب مکوي باقي باندې زجر ورته داو د صورت هغه خبرې چې طالبان ته عمل نکړي نه غسه نکړي سبحانه لله ما فی السماوات و ما فی الارض هو العزیز الحکیم باقی و الله جل شانه لرا هغه چې ذو است پاسمانو نو کیره هغه چې پس موږ کیری الله دې زور اول حکمتونو والا یا ای اولذین امنو اے مومناانو دیما تقولو نہ ما لا تفعلوا ولوا ایتاسو لما تقولو ولوا ایتاسو ما پجب باندې ما ها خبرت فجب خبر تعالی تفلون دي تاسو نه کوي پجب خبر کې پخلی باندې نه کې حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت انس نه نقل دی حدیث ا دې میراث پښتو باندې زپداسه خلک باندې تیر شوم چې دا غي جبې د اور په کینچانه سره کټکو نه ما جېبراهيم علیه السلام نه تاسو ته دې دا کوم خلق کی جېبراهيم علیه السلام یې دا خطیبان دي چې دې ځاせ خبرې کولې چې هغه کاری پپله باندې نو کو خطابت دې کو په د پطر په موضوع باندې د خبرې کوله په خپلې په تر په شاکړې طلب وکړه غړو غړو غړو دې نه فن کوته ویل پکړ په وروه والی خبره کوله خلک ته د بدعت په موضوع خبره کولی پکړه په بدعت و لم تقولو نما لا تفعلوا خلک ته د قران کریم متعلق خبره کوله قران کې فضائل دیو قران خلاف دیو لم تقولو نما لا تفعلوا د کینچي باندې په دجهو د دجه باندې په کینچانو کې لما تقولو لي ما لا تفعلون اون و و اتاسو فجبب بانه ما حغبار لا تفعلون جناس و يقولون كبرمقتن اند الله ان تقولو ما لا تفعلون لو يدى غصا فانيز ان تقولو دا شوا اتاسو فجبب بانه ما لا تفعلون اگا جناس و يقولون ان اللّه حب واللغين يقاتلون افید سبیلی صافرم ایکینا اللہ منہ کے دعا کسان سره سرچ جنگی جی پلار دعا اللہ کے قتالے ہوئے یو جاہی دونے ہوئے ایسے ناچے خلق کوئی چی مونگا جماعت کے پسکت کولاڑی مونگا جیہاد کے رانے ہوئے یو قاتلونے ہوئے یو قاتلونے فی سبیلی صفر فی سبیلی اللہ چی کلق قرآن کراشی دا اللہ لار نا مرات کے نا جیہادی خار حرزہ کی فی سبیلی اللہ صفن سبت سبانے کاننم بنیانم مر دیوال مرسوس یو بلکنه وته وردا خپل تجداد څنګه دی دابا نه خپل تور تور دن دی شي نو مرصوص طاله شي او بلکنه نو مضبوطو مرصوص مضبوط قال موسی یعنی دا مؤمنان یو بل څر طاله شي وی دي د یو چې تکلیف کی نه د نورو سره په تکلیف کی وایذ قال موسی لقومه رجول موسی علیہ السلام کو پنتیا کو می زمہ کو ملمتون دوننی ولی تکلیف را کویتا زما تا جہاد دین کو موسی علیہ السلام پیلی فرظ انت و ربک فقاتل تو ستا خدای دی جنگ کو میږه جنگونه تلیږه گا منانی رسول الله الیکم دغه څنګه دي دانا نه هاله د مسلمانانو دین پرې خوده دغه چاند به نی ترې لوم دintre په یو ها وزریبا تلهم ذلۃ اغی تی جهاد دراز یې رسول کار کو موږ جهادونه ته وجارې تم ګټوا جهاد درازې لږه موسی علی السلام ته تکلیف ورکړل او قد تعلمونا هاذا چې تاسو خو پورې یې رسول الله دې ته امر درانای امي دې كنت تاسو فلم عزاوا فشرکل ذی کاغ سو ذاغ الله قلوبهم فعدق الله لشانو زونر دې دیکھو ښا الله ولنګړو کو ولا والله دې نه هد ہدایت نکې قوم فاط ځکانو ته یو قال عیسی ابن مریم کله چې ویلی صلی الله علیه یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل ویني رسول الله علیه و کوم زه پیغمبر د الله یا متا صدقاً لما تدیکون کيم داون کتاب ویني هدیه چې دمانه مسکې دینه تورات د تورات له او مبشرا او زیر ورته هم کې برسول انتقا سي پیغمبري تي مينه حادثه محمد چې راځي با اوست زمانا چې نن داغبه احمدي د نړی له تران زیر ور کړه فلم ما جاءهم پسر کل چراغ دیتا هر کل چراغ دیتا دل بینات پر کار او د لانه قانون ول دی ها ذا سر مبین د جادو کار او من ازلمو اوزوم دې دې لې زالم مم منكتر على الله انت رب دا وچا له جوړ تل پالا باندې او وي دعاي لن اسلام او دې را بل لکي اسلام طرف ته ولله بالقوم الله توفيق دي هدايت نور کي قوم ظالمانو او تا الله دې نه هدايت توفيق نور کي يریدون ليتولوا الله اي لي واري چملا کي دي رنا الله والله موتم بیا بخلوق قلوب عليه والله اوومتی مني حالله پوور کو رړهپله وله کري هل کاذون اگر که بد ګ کارران دی دا الله جلشان دا نور دا رړه داقرآې دا کم دی وي چې دا ز مررکم په خپله خلبال دی خو الله جل شانو به خپله راړه او پوور د توید دا رړه دا بهله کریم دا رړه دا به الله جل ل دا به یو مخام تره چې مطم مونوری. اللہ کو رکعون که درانا خفلے دے. اگر کبد گانی کافران. دا کافر بابد گانی. هو اللہ زیارتن رسوله. رانا را اللہ کو الحمد الحمدللہ. هو اللہ زیارتن رسوله بالہدا. اپنی دوام کیا رشانت روانا. اللہ نے دا قرآن کریم رانا را گانی قائم دائم استاعتی. اللہ دے تول مسلمانان لطوبیک پر کچھ قرآن دے کی. منگا بخلق تا دواغانی کھو. چ الله دیوته زکی چې زما دا موږ چې دا قرآن کریم په معاشره کې عام شي او قرآن کریم موږ په سو ته ورسو د هاریو انی ته جواباله د قرآن کریم تلاوت چې کوي چې پوری پیغام چې وایي د قرآن کریم تعالی سره ویل وي والو کرهن کافرون اگر ته به د ګنی کا قرآن او که څه به ترجمه مزدوقي د وای مقصد دې ته د مقصد دی وایي د دې کتاب او استاد ارث بیا فکر کوي کنه عقیده زموږه په قران کریم باندې برابر دی او قران باندې عقیده جوړيږي او قران باندې عمل جوړيږي او قران باندې د سری اصلاح کی سمیلار ترال دي روست به واقعي علا شي زو بیا تاسو ته وامه د قران باندې سړی څنګه سمیلار ترال دي واری وی چې پورن کیرنا د چمړې کیرنا د الله په خوغه باندې دا الله جل شانو رړا دې کوشش کې اوس کې ورل د بټیو کې نور د بټیو کې ننور د تنستان ورکول شي نشي ورکول سوار لسته وکاله او شو د دې قران خلاف يهودو مېشن چلو خلاف نه سوارو مېشن چلو نه دي خلاف هندوان خلکو لائلو ای دازد کھلو پورا پورا ملکونه ده ده قرآن کریم خلاف مه شنچنو لیم فروس که فقرآن کریم پابندیوه او دازد پابندیوه چه چاکر قرآن کریم امون تیشو نا اغا با پانسی کی گئی صرف قرآن کریم یل سو چه چاکر قرآن کریم امون تیشو نا اغا ساره نو څنګه کی څو څا هغه خلکو سرغه قدر او مسلمانانو سره ایو یو ټکه د ود ورټکی માતા توینه تابن توینه دا سی یو ټکه هغه به یو بنتدې وی او دغه به یو بنته قران کریم مسلمانان مسلمانانو فرمیشن جاری ساتنه د قران کریم هغه اوس الودروس کې اوس بخاری باندې دروستو پر پابندی وا یو سو کال کې د بخاری نه پابندی چت شي وا دو دو او د روس صدر په پپله باندې د بخاري د شايخونو اعلانو ته بلل شي نو شکایت او د قران کي نوسته بلل شي او روس چې په قران کې په هر چا دا کوشش کړي په قران چې د قران دا رانا من گمړ کوه دا نه مړیږي دانور له نړۍ څخه پوکي ورته نه مړیږي نه نور په خپل دوام روان دي د یو ځای کې د پوکي او باتن پرستو پیرانو باطل پرستو فیران ام دذیر ختموں نے کوشش کرے باطل پرستو بادشاہان ام دذیر ختموں نے کوشش کرے باطل پرستو ملیان ام دذیر ختموں نے کوشش کرے یوریدونا غاڑی دی لیت کیونور اللہ چمڑا کی دی رناد اللہ و بیافوائیں پکل اخلوصا را پکلی بانی کلی و شان خبره اکی کلی بل شانتی واللہ مطیمونوری اللہ پورا کون که در رناف پلی ولو کری حل اگر اگر کبا دی ک و الضی اللہ غزا پیار سره رسوله بل هدایت کلیګل دی پیغمبر خپل په ہدایت باندې او دین الحق او دین حق سره له جرهو आले دین کلیه دغه پار چ غالیبي کې په دین نو ته لو ولو کر هل مشرکون اگر دغه غالي مشرکان دا دین به غالیبيږي نبی اسلام له صحابه را شکایت وکړ نبی اسلام ماتو وین وایي چاته د غټو د خټو یو پور او د دا ویخته نه دي کوم کور جوړ شوی د اوफानو دا دا چر چرته مده دا دین چې نه دا غوغه ریپریټ دا غوغه ریټ او دا فیلیګي دا د زوروریګي دا نن دي باندو کې چمغه دي گیای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مهنتونه دا غوړای دا غو ته تکلیفونه بیا زمونږ استادانو زمونږ د شید صاحب کرام دا غي مهنتونه د علماو مهنتونه ورته د امامانو ای زغمږه استادانو بیا خصوصسن په موږ باندې احسان دا غر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه او د اغه اید شاګردانو د موږ یو له احسان نه چې د دی ورو په توحید او سنت دا ورغنو چتيه او په کله وای باندې دا د قرآن او د سنت مسئله دا چې څرب څربونه شکرو دا وخت تکلیفونه اغه تیر کړی او بس چې موږ ثوابینو پازاده باندې وای موږ به دا څه آ ایمان والله خلکو او چت خلکوو کامیاب خلکه ولوو کريحل مشرکوګ په بدې ګې مشرقان یاول نامونې مو میانو تجارت د تیم حال عدللو کوم ماله تجارت ان تونجی کوم من عذاب نهلی یم او خیم داس دا تجارت چې ب بکې تاسو د درنا قذااب نه تو می الله ووررسولې توجاه دوه في سببیلي لا بیا هم یکم ایمان براری تاسو پله او پهې غمبر دهله جهات به کوی تاسو کسببي ل لا په لا داله کې په معلو ستاسو په قو ستاسو ځ لیکم خیرون ان کنتم تعلمون دا غور دی تاسو لره ک چر د تاسو پوهېږې او بل نام یو انام خ ده انام ا نامې یا فیر نه کوم زننوور ب کوم ب خل ک تااس ته دوګونه ستاسو ت د نبر کې تاسو جل لاې ونه تا تجری چ غانېې من راح تعال النهار لا دونه دا غینه ولین ومساکن طیبه او کورونه دو سید نو ور مړه بستره وداوی چې طیب وطن مزیدار وینو کور به تلاویږي او کور به مزیداری فی جنات عدن هم دمشوالی کې دی ذالک الفوز النازیدار کامیابی لوي او خرا ته بو نه نصر من الله وفتح قریب او بل چ خو خوې بتا سغینره ا امداده طرف د الله نو فتو قریب او فتح د للذین مؤمنان غضب الله غالب په دنیا باندې بخوار شي دا به jihad برکتونو ترادین مونږه تراوراتین و ابشرن المؤمنین او ذکر ورکه مؤمنان ته یا ای ولذین امنتون انصار الله اے مؤمنانو شی امدادیاں د دین الله لن سباج مسلمانانو jihad پر اخدو الله پاک پسو په الله پاک دا چې مخلوق مصالحت کې په پته منلایږي س ونه ل چې دا کوم مخلو دی و ورک روان دی او را تحبونه یاول نهد نام مو میانو کوونونه سوواره الله شي ان دایان د د داله د قاله انسب نه مري هم لکه نګه چې ویل وي ص سلام د مار ن هوواري نه هووارينو ته مانو به د پریانوونه رو بچشي پسس پان الحوارین الله دې د ټول نو له حفاظت کې الله دې شیطانانو له حفاظت کې د بد خلقونو له دې له حفاظت کې داد دین دایاندی په 20000 شپږ ذرا دې په جماعت کناسی ناشې دغه په پور کې هر رنگه خونچا ده ګیلنه کې جماعت څنګه خورما څونه وړو داد دین دادا ان چې دې نه داله تنسبه دا دنه ونو څوک شان دې وجد شي دا ولی دې څنګه ناسو لري یاته کونو راجنن ان یقول رب الله تاسو هغه زله وزن کی او چې د معرب الله دې دا له دروبوبیت داوا کوي د تا د په بین له شپږ زره په نظر زره باندې او جمعه کینه چې دی وټی کی زموږه مار ګرو دغه وتهمونه ون کلک د روپان یو بابا به کډ د خبره کورې چې استستاي داسې چلوي داسې چل <سؤال> و هغه کاکا و زمونږه یو غواده به کور کې راضې به سر پر بالا یو پوت لا پټې زی دی چا ب نه در کوم دوډای بند رقم پ یازې او ل د ن خا به لم در بابا نه دا خو اج ناستدي س د جمعما ته را ې نه چته شیطانته شي او د دنیا د مخدد مکینه روت کی لری دا ولي دا چل دی اته قط دون رجول ان یقولو رب ديال الله يا اي ولذین امنو كونوا انصار الله اے مؤمنانو شېم دا دین د الله دا الله د دین امداد وکا کدن تن لاړې نا غزای نری نری ا قال الله دې مسلا فاطمه تعالی د مؤمن مردا د چده بس دیو پورن بل کوتلا دی وی دروازه باندې وته په بل دروازه ور دن کل چوه لیسا علیه السلام لیلحوارین حوارین تا خاصو مرگروتا من انصواری لالله صبح بچین دادیان زمان د داللا تا حوارین تقریباً دولست کسان دا سی دان بیعالی سلام همشد پار لگ لگ کسان لیسا علیه سلام دولست کسان مرگری ابتدا که دان بیعالی سلام تین سو کسان مرگری او دا سی اول نبیعالی سلام سر خلدی بی مرگریواں لسو کالو پوره خو نه السلام سره کسان لپهبرې ده تقریبا چې لس کاله دغې کړو د سلوخواشاپورې کسان هغه به رابره شي او مونږ د درېره دعوت کاروو یارهسهخوا نه کو ماذاه نه کو وللی زمونږه مقصد دنیایا را غوندون ایثال سلام سرهدونست کسانو هغ ې را ې دا لا د را سره و کوي که نه من هم سوارله سو دییم داری زما د پاار د ند کوو ند کېیدلو الله جل شانوتا امداد ته اونکه جما سره الله طرف د دین د الله قال الحواریون اول مخلفين نحنو څارو لام ګين دا بیا د دین د الله زدر سره اولاله ما زدا الله د دین امداد کوم زدي مرګره کما فامن طائفه مم بني اسرائيل نو پسې مان راي ويدل د بني اسرائيل نو کفر طائفه نو په کور قبول نه ځه مخا خطر نه ته جوړي لكم هغهه کااماب دي ف نه لدي نام مننونو مجبب کلک کلمونږ کسان چې ماه را وړی دی حال عدویم په مقابله دش منانو پاس به ظاهرین پهګر چې دل هغې ظاهرن غا څنګه غاالیت شو داسې غاالیت شو چې انسان به دعوت کار کو نه به راګیر ته هغهه به پاار باې په من زټوکريته سوزول به په اوور کې ژوندي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الجمعہ مدنی سورته پس د سورته صفنه ترتیب د سورته مې په 88 نمبر دی په نزول کې 110 نمبر مې و سورته صف کې ترغیب او جهاد ته و, تا و ترغیب ورکې انفاق ته جهاد چې نه د بغیر د کیسونه درانی خامہ کا وسلب کاری مگر ولا ثنا ترتیبونه ډیر بکار یا په جهاد کې پیښې لري لګي انفاق ترته ترغیب ورکې وجهاد کې پیسې خرج کړي سب بحل الله ما فی السماوات و صورت انفاق ترته ترغیب او د ثالثه بوکه د انفاق د پارزان غټه وټوکا او د اغین خرچوم کا, کا یوسف بحل الله ما فی السماوات و ما فی الارض خالقی وی الله جنانه لراغت ذنبی پاس مانونی کیدو قدمو کید کی ال مالک القدوس ال الحکیم ال مالک بادشاہ ال قدوس پاک تعالی عزیز و ضرورد ال حکیم حکمت والے و هو الذي <سؤال> الله غزا بواسط الامين چبیلګه په اميانو کې رسم لمنون په رنګ بار د دینه حضرت ابراهيم رحمت الله عليه المشهور چې وي وې ده په مردان کې یو اختر او به انته کې مردان ته وختم مليان راغون کړو یم ما وی چې دا را راغون شي دي او دوی دا د مسلې دي په کاغذ باندې ټولې مسلې لیکلې دي په 17 مثالې <سؤال> متد قرآن یاڅنه وي یخير کې دا چې پلوشو دیم ما ته وی وی هغه افسان دې کې راځي د ته دا وایي چې د امیانو ته قرآن نه دی د عوامو ته دا یاڅنه شوم په ګول د بیاسته الله چې پیغمبر چاته لګل مليان ته لګل ته د قرآن امیانو ته بل بي بي. دا دا دا بس یې دا راته دا له بارتو چې باریکو یې غفتر بیلټو با په دمو جماعت کې نه استه راټیوی د دما ده نو کړي نو د بوستا شاګر شې او استاد مخالفین مليان چې د نزابه زجل ته وته اذیل بس زګان ورته مو ته چنه د دما مخالفین دی اړيبانه زموږ قوتي کې مو دما خلاف کې دما خلاف هیڅ چا نه چې بن چا ته د داخلی او د نظری دي اونملله خلاق ش د هغې مطلب خدا چېته پاغ خفه کېږ مونږ پې خفه پار چابان دی چا س کسم تکلی پره کې خافگان تو دامونږ چاته سپار نه که خللا په خپ کې و خللای نو بل چاته ما چا چامر ته خو نه سپار و که نهوللهوي باه فلوه رسول من الله ت غمبر را الله ت غمبر رای کو کار کار به ياتونه یاتونه بهي او او ياتونه نه به د بددو اخلاق نه پاکې غیبتمه وایي ناممهته وي چغليمهته وي اخلاق به نه مزدار او بیا وي ياتونه وو کتاب ته خ یو اللی محمل کتابه کتاب ته تخیری کويولديه فلو نه بس بزد دیر بد شي د و بزد کی زت کې را ششي داسې خبره وکي چې نه د کوونه و الله الله هغه ذاات جراوی لګه پاميان کي رسول منهم پیغمبر د دې د جنس دې امتحانات او انساني وترولګه کار به یتلو يتلو عليهم اياتيه ديو دغه چلو لي و پدې باندې دا د الله او زكيين او پاکي بدايه بيان بیان او پاکي وګوري دا سمته او دا سمته کوي د سيد بوته کي ويعلمهم الكتاب وتعليم بور کي دی کتاب والحکمت او د سنت او حدیث بوته بيان وين كانوا من قبل في ضلال مبين وین کان اگر چوری مخه د دینه په ګم راه اقاره کې و اخرینه منهم او د نور خلقنا منهم د دینه اللهم الحقو بهن چې نه دی یو ځای دا شی دای سره په مرتبه کې لکه اوس مونږ چې د ننږه صحابه سرنو یو ځای کړه په کتاب مونږه تراو رسې نه د کډنتی د زمونږو نه ځکه نبی السلام زمونږه پلار دی روحاني پلار ځکه پلار چې مرشي د هغه نه میراث غمنه کړي رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم چې پات چې دا غن میراث موليان او عصو نما واسو چې کوم ډیوټی د نبی رسولانو اغه ډیوټی مې مولای دی د ب خلق د قران کړي هم په ناظره کړي هم په ترجمه باندې کړي هم په تفسیر باندې کړي ته پوښتنه کیږي چې تا رسول او کنه د رسوله هو ول عزیز الذکین دا لا زور او رحمت نو علی ذالک فضل الله یوتی ميهشا دا فضل دالاجل چانو دي ورکې چاله چواړی ول او ذن فضل لذی الله خواوند دا په فضل یې مثلا لذین هم من التوراۃ مثال داغه کسان چې ورforeachه او ذیماداری د تورات او صلی الله علیه شانو ار چا ذیماداری ورکوو د بنی اسرائیل مليانو أغيله الله د تورات ذیماداری ورکوو او زمونږ علما چې د زمونږ علما ولا الله جل شانو د قرآن ذیماداری ورکوو وې دا ذیماداری چې کومه دی ته حواله شي دا ذیماداری دی چې تنه کړه الله وتعالی جل الله تبارک و تعالی لکه د خار د پااس بس کتابونه اوته ع دی ترجمتې راځیم خو تورات اوات کسان چې ورک ته زیماواري د کتاب یخ میلوها بیا اادانه تنظ مداری هغې بانې د عمل کونو سره یو د کتاب زیمداری سه ده استاد د کتاب بانې رس او عمل به کوي که راو عملی وونه که بیا هم مثاله د خار دی او ک چر ته عمل بیک رس نه په خپله باندې زه بس کتاب انا سيما ذ عمل ځان عامله کوګل چاته نو بیا مثال دخره دي څومره لم یې حملوها بیا ادا نه کړې ذمہ داری دا غي په عمل کول سره پر رسول سره کما سل الحمار په شان دخره دي یحملو استارهات پورته کوي کتاب اسپارنج پورته کوي کتابو بیا سماسل القوم الذين كذبوا بايات الله ډیر بد د مثال دا وځو په دې درو جن کې آیات الله دا یعودی د ملیانو مثال ورکړو او قران خو یعودی کورې خاص نه دي والله اولئ اهل القوم الفاجکین الله توفیق به هدایت نور کی قوم فاجکان و تا او یا ای ولذینا ګور قران کې دوه مثال راغلی دی او د واړه مثالينه د بد مخلوق سره مشهادی کړي او ضوال مثالینه ورسړي دي دغه خم مخلوق سره خم مخلوق په دنیا کې څه عالمان دي او بد مخلوق په دنیا کې یو پیدا یو خار دي دا بد مخلوق څه ځکه ل عالم اغه دین دین په دنیا با دنیا په دین باندې غوړ کې حق خبر نه کوي ځکه چې مانا به خلک دنیا نه راځي لقمتلو هو ته مثل القلب ځکه عالم اغه خدمت نه کوي اغه ځمداري حواله شي نه کومثله کو مثل الحمار د مولانا سید محمود ند کی ته ځان سره ولګي سمره د انسان مرتبه اوچته نه دمر د دغه زاغټي ورو دا یاد ساتي انبيار السلام <سؤال> د دې مرتبه اوچته و د نبیار السلام بیا یې نه اغیته سوره احزاب چې موږ ویل چې هغه تعالی ویلي ک تاسو به حیا یو کوستاسو سزا به جهنم کې ډبلي ولی تاسو د پیغمبرانو خو دي نبیار السلام دا هغه دې ویلي چې په دې پسې به بچلېږي ګناح فتای بالکل د نبیار السلام نه قابل قبول نه ورو د څومره دې مرتبه اوچته ده دومره دې ځوچته ده عالمنا چلایو مم مار کړی دی عالم, عالم لاله او مقام مار کړی دی او متابه ور کړی دا رضی سره د ستزام غټه ده وای خیال در فکر یا بسم الله القوم الذين فجروا بحياتنا ولاولئذ القوم الفاسقين ازوال من الله هدايت نور کې قوم ظالمان ته الله ذمہګنوځي مداري ادا کی مونږ نشو ادا کول مونږ ډېر ضعف کمزوري مونږ الله ته په لومځور کېښکو اولي او الذين هاذو وايا کسانو چی ها د يهوديان انځ عم په تشریستو خیال دی يهوديان د ری خبر ډیره مشهوري فخر باندې په ری خبر وکړو یو مونږه زړه تورات ته مونږ کتاب وای او دین مونږه د الله دوستاني او درېم زمونږه د پار الله د نشانو د خاجیزه زړه کړی ووته ته صحابه ته که سوې وته هغه په لږه کې حسابات او ته یو کولی جوه کتابریب یوهود نو اے یوهودو تاسو وایئ چې موږ د الله دوستانیو مخکې غوا تاسو چې موږ د تورات تڼ تورات پو تاسو ورلا دهنه که مثال د خرشه و تاسو وایئ چې موږ د الله دوستانیو راځي چې ته سلو کو اے یہودو که چر دستا سودا خیالی چتا سودستاني د الله علاوه د خلکو نه فتمنه الموت و عالی مرغ انکه د صادقین کې چرته تا رښتینی دا د نبی اسلام زمانه کې راځي او بغارجه خدای پاک يهودونه کې نو يهودو خدای څخه نه کوه لغې د پتو چې نبی اسلام رښتینی پیغمبر ده اوس هم د يهودو نه ته پوسوکا نه عقیدت خبره کوي نبی اسلام رښتینی نه او نبی اسلام پیغمبر ده خو د چا لپاره د عربو لپاره پیغمبر نه ده ولایا تمننو نہو ہچ چلے نہ واری دی ابدن مر ہچ چلے دما قدمت ایدیم ہچ چلے نہ واری دی مر ابدن ہچ چلے دا څه معنی وو کہ یاداتې مانو ک ولایا تمننو نہو نہ واری دی وو دی مر لرا ابدن ہچ چلے دا وو زمیر بمز مر تراجی شي دما قدمت ایدیم په سبب دا اعمالو چې مخکې له لاله سننه لدی دا کوم ولکړې چې دی دی د دې وجه مر نہ واری واللا لا جد علی من بزالمین الله قوه ده کو ظالمان وبانه بدمغه کو خوانه زمانه باطل پرست ملیان سمولیاں باطل پرست تمویان د کو خوانه او یهود د یهود مولیاں چې کله ته قران او حدیث وینا تاسو ته اغه مخه تکيږي او دا یهود نه د دوی دوار یو بڅلړې د ژتلګي او شارتي شاولیہ الله رحمت الله علیه الفوزل کې د دوی ډیر مشابهت جوړې ده او ډیر زبردست مشابهت کړل الفوزل م دجه ک کتاب دی ان الموت ل تفرونو فیننه هممللاقی کوم قین مرگ آغاه چې تختي تاسو فنه هممللاقی کوم کننا دغه تا سرهخام خاط کې وم تو دوونه بیا تاسو اپس پرشي وال من غبي آ هغه اللهته چې پې پ پټوبانې والشهې پختارروبانې ف به وکم خبر به کتابسو لرا دماه تعملون پاغې چې تاسوکوم یا یو لذي نامنه ده انه دې صلاهتي يوم الجمعه <سؤال> فف ولذكر الله واو المؤمنان ده ترغيب ورکه دې وي چې موږ الله د خاليد ذرا کړل نه نه د خاليد رزه نه بهتره رسته دا د جمعه رزه الله پاک يهود ته ویل چې ځان نه رسته خوخه نو يهود دې موږ د خاليد رسته نو په دې رزه باغی د میانو خار کو الله تعالی شادوغان او بیا عيسایانو ته چې تاسو رسته خوخه نه دې توا رسته خوخه کړه دا زمغه دا یې توار چودی چکی دا دي ځایانو پرو پارا د باندې کیږي په دې راز ځایان عبادت کوي او مسلمانان مسلمانان له الله د جمعې ورځو ورته ابو مدینه کې بیا د جمعې ابتدا وشو د جمعې الله مسلمانان له ورته مسلمانان له د جمعې ورځو ورته به په میانه چې يهودو او مسلمانان دغه په توګه کارونه کوي د جمعې ورځ کل چہ زبیاں لازم ہند تہ جماعت نہ چھ پلارو گورم نہ خلق کو پٹھو کی دی گیسو کم بکے سو سدی ازان نہ چھوی لوگو ردا حرام دی ناروا دی نا جائز دی چہ کل اذان ہہ پورن د زان جماعت ترسے زکہ اللہ سو یای ولذینا ھو نہ مومنان اذا نودیا کل چہ اذان وش لی صلاۃ د منز د پارہ می یومل یوم می یومل جمعۃ درجہ د جمعہنا فصلینا ذکر اللہ نوزان ورتوئی مندا الکر الله حیزی کرد داالله تمز لځې شائ ضرل به آپې دی تاسو سر داوي دوکانونه رااب کې د پټو کار به پرې دا حرام شوناجیب ش خوراک بهم نه کې چ ډیر زیاتوګې طرراي حالت دی ظ کوم خیرون ل کوم دا غور چې ستاسو دپاره ان کو د تالمونې ترسو کوېږ زمه مسله دا ده چې موزونه ناوخته کول موزونه ناوخته دي هغې د جه نه خلکوم نا و کې ګنی چې څنګه زوال کې زواال پهې زانان کې اززانان پسې بسې او شل منټه بایدو هغې پسې بیا پرباې بیاپور انمو پام دوست بجې چې مو کې خلک به اوګارې دهلو خلک بهګونګارې دلم نه د چرته دوه بجي مو دی چرته ونمه بجه موور دی دد د وجه نه خلک په دغه کال کې شويدي خلکو ناو سره شوي دي نو تول خلک بهګناې غورېږي دا ګوره کبیره غنا ده او د ثروت د لاله تر د دې سره برکت د رزق کې برکت ختميږي فإذا قضیت الصلاة و کله چې طوره شي موږ د بیزاره په ټیکار نظر پات شروع خواره شي په لاره په ځنته کې وقتهم ان فضلا او طلبو کې د پندالانه د موست وذكر الآيات کله نه رلا انکم تصليحون د بارین تاسو کامیابی او تجارت کل چې امینی د تجارت او له ونین پزو عموما د حالات خلق دنیا ته توجه نو کاه چې تجارت ونی او له یا مشغاله انفض یا نروان چې هغې ته تکوو په تایم او پري د تالا د بیاله السلام سره دغه شان چل شي چته د شو په مدییننه کې غنم نو بس نګله السلام خودکېله ډېرته ل پال شو ډیرر صاحه هغ ور منډ کوئ نپوه چې کوم د باندو خلکو نور صاحبه او ته ناس اتې شو پ ووا معندله خیر من الله من نه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غردي غردي باللوبنا من التجاره التجاره والله خير الرازقين الله جل شانه خير الرازقين ورزقكم كده بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءكم المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول واللہ یشهد ان المنافقین الا منافقین للعذاب صورت المنافقون پس د سورته جمعینا په ترتیب د سورتو نو کې 37 نمبر د مدنی دی ابو نزول کې 104 نمبر د پس د سورته حجنا مخکې سورته کې داوه چې دا الله تعالی راکه خرچو کې اوس منافقانو ته جګر ورکی دا منافق چین نه ډېر ځبقیده لکه د دوه په الله سن یما نه پالاجل نشانوونی د دې دواجنہ دا مناتق دی بو کن کې اذا جا کلمونہ دی کون کله چرای داود صورت زجر منافقانو ته او مالدارانو دارانو ته دا وځي د منافقانو د خون نزان ساتي اذا جا کل دی کون کله چرای شتاس منافقان قالو ائنه شهاد ان کل رسول الله موږ ګواہی کو چې ته پیغمبر دا الله اې ذا بي تي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله محمد الرسول الله لا اله الا الله محمد الرسول الله جمنه كلمه و يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذب الله جل شانه غواي كي منافقان دروغجن دي دي دروغ باني كلمه وي والله يعلم انك لرسول الله جل ل چالو پ دی چې تلا پې غمبرې والله دوایي کي چې ملافکان د روژدي اتخصو قسم په الله قسم دی نهشته دی چې ز مسلمانې یم نه اتخصو معه همې ویل دی قسمونه خپل جن نهتن ډل پهوان سبلي لا او نور اللع هم خلکوم من کوي انسبليله دلارې دا لا نه همسا عمل قانو عملو یقیناً ډېر بد ده هغه امر نه چې دوی کیږي الکه <سؤال> به نو امنو دا په دیوځ سره چې یقیناً دوی چې امنو هیماله راوړل ده سن کفر او بیا کوفر کو فتو بیا علی قلوبهم نو مهر او هلاک بذرنه ده فهم لا یقه نه دوی نه کوي او د منافق حالات وسنګي وای زه را ایتهم د ظاهر هغه ډېر مزيداري خو د باطن هغه ډېر جذب نه دي خخ تسبین کپڑے خبرهبر گیر به غړ کړي ان خبره رابر کي اطر بهم لي اوجه کله بدلهوب ده ش اوجه کله ا خبره له خبر را شي نو بیا به دده ملابقت تاتهکاره شي وداره ته وداري ته هم تو وجب اج سا کله چې و ته د لرن تعجب کې به اچ تا ا سا مهم بدن دده عجببه یار و زما خو پډ خکی نو نه توجب به ا حديث راځي د چولي لا الله عليه وسلم اخیرې زمانه کې بهته خلک را شي او هغه خلکو هغ به صادونه به د بيزهچولي لکه سرمنې ب د وي او زونه دا به د زنناورې زونه به د زنناوري او زمونونه ب د ووحالي لکه لکه چرته اتبیني د سرمن ب د بيي او ز توجب جب کاج تامو تاجب کی واچوری تاجب کی واچ ایتال <سؤال> اجتامہم جسیر ری بدن تبه گور و ان یقولو <سؤال> کدبی نا کی تسمع لقولہم نغوق بگ دې ته وینا د دې ته دا که استغبر کی دې ته حیران شي سمرح خپل <سؤال> خبر کی کأنہم خوشبو مصنرا گویا کی تبه واش دالر گے دې او درول شوه دیوالته خوشبو مصندا یو توجی مفسرین کی مفسرین دا توجی کی او با هر او دوال تودرون شویده خائز ده پارا نا اخلق و دبل بیڑ و غیره که اغیق استعمالی فاقیق استعمالی نزدک یو داگا مخامخ نا لرگی خستخ کاری کو دنه پا کسیشت ده نا او خوشبون مسندده یا او آغا لرگی ره خوشبون مسندده آغا لرگی ره لکه منده وزباز دا منده داستی چه او برنده کجوری خرچ خلقویی استی نا با هره نجبره طرفه ولا راवाडी نه لاله طرفي لونشي نه لاله طرفه ولا راवाडी نه بره طرفي لونشي نه د سوذول نه د غرضول دي زمي دا رنم نه کیږي غرضونه او نه تل نور را دي ته لاس کې جوړول شي سته نه پېست نه کیږي دغه خوشوګو مستند دي دیوال د درول <سؤال> له دې کارنه يحسبون كل <سؤال> صيحته عليهم دې ګمان کې د هرې چا په دی باندې هم العدو د دشمنان نه په هزارهم له همله دی د تباي کيدي الله فکون کوم طرلب ته له شوي دي د اکه وذاقي نه له اونته حالو کله چې ویل ل چېری تهته حاله را شي رایس تثر ل کوم بخه وا چې بخونه رسول الله پیغمبر غمبر دا روسم له رووسم غاضای دی سرونه خپله نه بیا اووبيبنی من وبيب م سللور ځه چې تاسو ته وی روحانه کړو روحانه به سره سترا شي چې روحانه کړو روحانه کړو نو ترې وی وی ورشي چې نبی له سلام دله بخنه غوړینانه سره د خوځو نن ته کې ورک وای دا وای سمبال کیږه داسې کې و تر څو ندی ساري خوځو دا چې چاندو ته چې لنچ د رسول الله صلی الله علیه و سلم د له ناوړي نا ناو داغه بخنه له غواړي لن يقبل الله لهم هرګز بخنه نه کوي وتعالى جل شانو او تل طاقتشته ځکه له وته داوي چې نبی له سلام دله په داغه غواړي بخنه غواړي وې زکات راتوي له زکات نور کړلې د موزه راتوي له موزه می کړلې اسلام می راتوي له اسلام می روري استاذ ما تاسو وایي چې ناشې د تاسو چې داو په دې د تاسو چې دې میډین شمپلې په کار وایي دا څنګه راو ها او هو هم ايتم هم هم مستكبرون او ویني بتدي لا چې مخاړي دی یو دی بزان غټ غړون کی ثواب عليهم برابر خبره ده په دې باندې استغفرت لهم کتبخر وایدي لرم نن تستغفر لهم او کبخنه نو وایي ته دې نار علی اپتر الله لهم الله تباركله نکي تبا پی خفا کی گئی نبی علیہ السلام زلڑی ارزی اپنا رمو تبا پی خفا کی گئی خوال اللہ پی نخفا کی اللہ کی دا منافق چین اللہ ورسلک علیہ در سختی کی اس کافری نزا غاسم کافری دا منافق چین نزان دے مسلمانی ساوئی ان الله علیہ اہد القوم الفاسقین اللہ توفیق دے ہدایت نور کے قوم فاسقانو تا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله غزو بني المسطلق کی رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى صحابہ کرام اگر نو بدی یوزای کی نئی پوبو باندھو درل پوبو باندھ گنو گنے جوڑے چھو بتاو گنو گنہ کی کہ یوزہ جہجای ابن سعید اغو دو مرز اللہ تعالی نو منظورو جہجای ابن سعید اول ورثہ صحان الجوهانیو دادا عبداللہ میوبئی منافق داغ مار د ددی دوالو دا, دا جحجره راو لګیرو د سنان الجوهني اغلی سپه اورو د سنان غلته شو ان سوال ته واځو چې دی سوال روضي او جحجا چې دین او مهاجرینو تاوازو چې مهاجرینو راشه بس هغه ځای کې مسلمانانو مهاجرین ايو ددری مهاجرین نجمو شراشی تا له بل کې جومونو کې راځي چې صلح دلم کوو د مهاجرینو سره مالو او د مدینه والو اغې صلح کوو مزه دې په منځ کې چې سولها وکړه عبد الله بن ابي مطلب په دغه چې جنگ به جوړ شي جګړه به جوړ شي د مهاجرینو دان سوار وکړه منځ کې او مهاجرینو کو سولها وکړه دغه سولها شو لدوې وې د پخوانو خلکو چې څنګه مثال ورکړل چې خپل سپه سر په نصب اچي شي داینه بي السلام مرګ ورو پسې وي چې څنګه من کلبه کله سپه سر په نصب اچي شي زه خبر را زید ابن ارقم رضی الله او داول بنت کلم مدینیته مونږ لاړو نو دا ذلیلہ جکم دی نو وی دی بم مدینینه او باسو نبی علی السلام نبی علی السلام مرغبی یادو زید ابن ارقم رضی الله تعالی نو دا وخت علاقه هغه دا خبر دا خبر او وريده د نبی علی السلام ته خبر رسول چې دا مونږه لاککین داو بی ابن سلول جیدا دا کړی دا چې د نبی علی السلام مرغبی دا ذلیلہ وی دی په مدینینه او باسو دا خبر اتر نورم ډېرې وکي نبی اسلام رو سنت دې اسلام متې دا دې سي دې نبی اسلام قسم په الله ته ما دا سي قسم نه دې زیات کوال رسول الله صلی الله علیه وسلم متې دا لا شبد تا قسم نبی اسلام ولا قبر مولانا دعایاس نبی نازل شو چیا دعایاس نازل شون چا ته لا سي اسلام دل بخنو غواله قسم جمع مسجد واسه وکړه نزل سره کو د د زوی دا زوی محمد بن عبدالله مودری پلان محمد بن عبدالله بن ابي دد زوی راه مخلص مسلمان چې کله د مدینه ترا دننه کېدو د جهاد نو اقص راتلندم نبی له سلام سره جهاد لتلو چې د جهاد نو اقص راتلندم مدینه ترا دننه د او تودري دو په مدینه تبرانه نه دی وي پې پوتور جنا څر کاټ کوونه ویني دو دعوه پیغمبر سلام عزت مند دي او مونږه ذبید دا خبره د خامه خا کوې هغوی لاې و منیک کو ولل <سؤال> اللهله <سؤال> عزت ولې عزت ولل <سؤال> مؤمنین عزت چې دا د الله دی د پغمبر دی د ممنان اکرارېک کل والله له داس دو ووررک خو بیا هم کلهمر شنو پلار باندې خو خفه کېږي لګ ل اسلام نه راغې رسولو لا سر الله وسن زما پلار ل کم سر را نبی رحمت الله خو کنيس او يا استاد هغه ورته هغه اندازه داولو پلاطا دی وایو دا که په کنيسونه باندې سود ازاب نه بچیره عبد الله نه وایي هغه ازاب نه بچشه هغه هم ازاب نه نه بچیږي زه دا سره او چې دوي یوي دا خبر وکړه چې دا نبی رحمت الله سره چې کوم صحابه دي دی. په دې باندې تاسو دا خرچی کوی تاسو ولې پیتی ورکوي دین پیتی مو دی ندې تاسو خارچ بنده کوي دی په خپلبانې پس یو به یو طرختته ي بل بل طرفته لوغتن د بډره شي او پیسې به ور د ن بیا ل السلام مدسه وه صفهه اوسم په مز نهوي کې دا جوو ډپونه کشته دا ساب صفهه الله د مونږ بون چې مونږه مو نو مل نري اومل نري نه یا چې دی و لاتون ف کو علان در رسول الله خرچ مکوې په هغه چا چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم څرګی پدې طالبان ولا خرچ مکوې حتی در دې پور ينفذ چخوارو وارشي ولې لای منافق ته سپاتاته چې ولې لای خزائن السماوات و الارض الله لشانو سره خزائن د اسمانونو د مخې دي ولیکن المنافقین لا يقون لیکن منافقان نو کوي دې با الله مال دار کیږي انده تاسو دې چا خيرات یقولو نوائلی لی رجعن الی المدینتی کواپس شمیگا لا لیوکرجنن العازمین احلا زل و باس بمونگا عزتمن ددین زلیل لنرات ولیلہی العزت ولی رسوله ولی ولكن ولیکن لا لیعلمون اللہ جل شانه لر عزت تے پیغمبر علیہ السلام لر صفت عزت او مومنان لر صفت بی عزت تے ولیکن المنافقین لیعلمون لیکن المنافقان خلق اغنفوئی گئے یاي ولذينا امنو څنګه عزت عبد الله بن ابي داوود خلکه چې تاسو ګورئ چې عبد الله بن او متي موجود دي دا چې موږ ګورې اړي دي هغه ستين څو د پاسو دریننګ او د نبيره سلام په زمانه کې حديث کوي د نبيره سلام زمانه کې دریننګ څو په دنیا ډاړه خدای چې څنګه وایي چې د عبد الله بن ابي او متي د نبيره سلام مو ډیر دي خالہ کوئی زمانہ امام حضرت مراد زمانہ امام اب بکر دے حضرت عثمان دے حضرت علی دے سنتا نوتے زمانہ امام ادنےویں غیب نے سنوں نے عزت چاہ تم نہ او شو وللہ العزتو لرسولہ اللہ تم نہ او شو کہ غمرت مؤمنان تھا منافقان بری خبر چب تو یا ای الذین آمن لا تلهکم ذکر اللہ اے مؤمنان غااپنی ک تاسو لره معلوونه ستاسو اولا ستاسو د کتاب د الله نه مال دی دی اولا دیې او تا د کتاب نهغااپله کوي تا د الله د ذکر نهغااپله کوئ او ی ف ذلكکه فلا کو مل خاصون چې چاوته کا دغ کار د دغه کسانم دي توانې کاره توان دی که وان, وان ف کو خرچ کوي مما ضبط ناکغ چې در کوې منږ تاسو ته من قبل تییا من قبل یاد یا کولتی یا کومل مکې د را تللو ستاسو نمبر چې م د تراجي هغې نه مکې مکې خر چکه هزینه چې زیده وای رب اره بهزما له ولهخرطنی راجلن قریب وللي د ضرروست نه کمټ ندي تا فاست دقه نوما من سوالین او ش به زه د نکانونه اوس خر چکه داله پلهره کې د خپل وس مطابق و یوه وه خیر الله نفسن اضاج جلوها او چر نرس کې الله یو نفس ل لتیراجی نرز تکیا لا یو ناس لتیراجی نیټه دا و الله و الله <سؤال> چې بما تا منو خبر پاغه منو چکوې تاسو په ګردار ده بسم الله الرحمن الرحیم یصبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و على كل شی قدیر سوره نمبر 30 سوره په ترتیب دو سورته لکه او په 20 کې 108 نمبر د سوره تحریم نه مخکې جهاد لپاره ترغیب ورته اوسوي چې جت... او ستو ده توحید ذکر کوي کی... او په توحید باندې دلائل ذکر کوي کی... د ذکر د توحید کې یو د الله د نشانه او د توحید ذکر کې کی... عالم الغیب یو الله نه داوود سوره ترغیب د تابعدارای نبی اسلام تر تا... د نبی اسلام تابعداریو کې کی... تسبیح البان پاکي بیانې الله لراغه پاس مانونی کی داجه پر موږ کې دی له الملك خاص لله الله بادشاہی ده و له الحمد خاصه له رحم د نبی و والله پل ش قدي او دا اللهجلشانو پارې شبانو قدرت اله دي, دي. دي, دي, دي والله الله غ ذااته خلکه کوم چې تااسې پیدا کړین فمن کوم کافرون ومنکو ممن بعضې ستااسونه کاپر دی او بعضې ستااسونه دي دا ممنې رسته کو ځکه ممنان ډیر زیات کم او کاپر دیلی والله والله چ بما دما تعملونه بیر باه عملونه چې کوي تاسو دون کېدي لیدون کې خلقت سماواې ولو به پیداي دي دل حقیده پاردخکارکول در حقیده و سور کم شکلونه در کری تاسلا رفاح سن سور کم نفست کرده شکلونه در کرده در حقیده کل شکل دلالله در کرده و الیه المصدر و خاص اللہ تور گرزیده اعلیم ماسی السماوات والرده عالیم ده و هاگا چپاسمانون کی دیو پاسمانون کریده و یعلم ما تصیرونه او پ د پاغسه چست کاره کوئ نفیې د غب د الله دپاره چې په پټو بانې الله پوهږي ایمال زما پټ تاويزونه معلوې خاې به نه معلوم کی په پټو بانو الاج دشانو پوهږي وعلم ما توسیرو ناغ چې پټ تاسو ما تولینو ناغ چست کاره تاسو والله علیمون دذاتې صدو الله ج دشانو پ د پرازونه د سنو بانې ويغ د راغئ دغ دغ مطلب دی دی دا دا خبره دی وکنو وي ید دا مرض دی وک که نه و او سک کششاندي حالاتو علم م معې راغلی تازهور دو یل سبرسییدله د پوږي وئ علم تیکم نه به اوله نه کفرو نه راغلی خبر ستاسو نه راغلی تاسو ته خبر د غ کسانو چې کوپره کړو مکې ستاسوونه مخکیو کاته راونته سوچ نه وئ فضا کوو اوبال مرم ندې ورڅخه لا سزا ده کار په ولهم عذابن لې دې لرد عذاب درناک ذلک بانه کانتا تیمرسن بالبینات عذاب پدی وځو چې راتللې تپه پیغمبران بیل بینات په خار حکم سره وقالو یو ول دی ابشر یخذننا ایوینتانه چې خودنه کې موږ کفرو ندې کفر وک او وتلو او مخي واو واستغن الله بي پرواه الله د دې عملنا کنه کا پیران شو مخالی نه الله ډیر به پروا دی الله چې نشانه هودم به پروا دی چې ابراهيم عليه السلام سره خپل ورور موسی عمران سره ما السلام چې کله شام تر وانو والله غني الحمد الله به پروا دی حاجت له استانه شی نه زمغه عبادت ته ضرورت په نه زموږه پیسو ته ضرورت لري نه زموږه هيڅ ته ضرورت نشري دی الله چې نشانو ډیر غني دی ذا عمل الذين كفروا ضمان کې آن چې کپر کړه الی باسو هیچ چری به دوبار راجووندی نه چې قلو وواي بالا ب ش کوولې نه راژون کېږي بالا ووربي بچکه قسمې د پرب زماللهتو باونه خاامخه رااجوندي کېږي به تاسو را پرورته کېږي به تاسو ثمتون ن به نبی ما عامتونم بیا به خبر در کوې چې تاسو عملوې چې تاسوې کوي ز ذلكلهې رو دا کار په الله سانته عام نوبيله وررسولي امان رایی پا اللہ پا پیغمبر دا الله و نور اللہ زنگان زنگان رایی پا و اللہ و اللہ چھوڑی بیماتا مانونتا آغازی عمل کوئی تازو خبیر و خبردار دیوما اجمعو کم لیو مل جمعی و چرا جمع کم تاسو رض جمع قولتا ذالک یوم التغابن دا رض افسوسونو دا د رض تاوان خکار که دلو او یا دا د صرف د تاوان دا تاوان و ساوان نی و امی امین دا چې ایمان ړه پهله باندې عمل سوالې عمل کیک ی ک ف عنه یادې مې او لر بې د دله تکلیفونه د د خلو دن نه بکې دله ته تجري چران م من اختتیار لاندې دوونه د هغې نهوللی خالیدي نهفیه به داې شووي په دی ک بدن هم ش ټولو مر را ل کلفو د لا ز دا به کام یابیلو ده وال ظین که فر کسان چې کو پر وکو مکر بور بیا آيات نه او ننسبت د اولا ایک اصحاب و ناردہ قسام خواب اندان دور دی خالدی نتی عمیشہ بھی پڑی کوابی اصل مصر دیر بزاید دی ما صحابہ من مصیبتین اللہ بیزن الله او نرسی گیو مصیبت تاز ہوتا مگر په حکم دا اللہ مصیبت چې رسی گی دا صرف دا په حکم بانے ہو ایمان راری یو سڑے ہوئی او دی طرف مسیبتونه را او غریبي را تلیبونهبي مراه دی اوسه او سری نو مصثبت چې دی نو دا شانو په حکم را ي خ تا ایمان نظر رای نو پ تا مثبت را ي په کاتربان ان ب ما را کو مسلمانم را ې خ په مسلمان لکه ډیرره راي ځکه د ت پجر मिल آږ معصاب من مصیبت نسیگیيه مصبت الله د ع الله منظر په حکم دا الله په تبر ده الله ویو من باللهی د قلب چاچی ماندل پالاہ باندې یہد قلب روح لکلک بک ی اللہ د دلو ایمان دارن نو بس اللہ و رسول الله رسن و ول او بكل شیء عالم الله پہاری উঠি باندې پوھ ہ دے واطيع الله تابع داری کو د اللہ واطيع و رسول تابع داری کو د پیغمبر فانت ولیتم کچت ولیدیت تاسو قابیداری نه کوي کنه نو پیغمبر ستاره په انما علی رسولنا البلاغ المبین یقینا په پیغمبر زمونږه باندې رسول لشکاره بس او سره رسولو رسول کړه او نور کار منل نمنه لوسطه ستاره الله لا اله الا هو در رسول مسل کمره در رسول مسل الله لا اله الا هو نشتره بلاجت روا نشتره بل حاجت پور کوم کې نشتره بل مددگار سشت வேړ پري کوون کے الله الله مگر غ والله دی وال الله فته اوقل المؤمنون والله بعض ظان اواري مؤمنان یا وال الذي نامونه ممنانو ان من ازوا کوم اولااد کوم قین بعض د بيبي ستااسونه او بعض د اولاون استستاسونا ع لم دشمنان دی تاسو د پاراخ تنو سے بعض اولاو بعضي بیاان چ ننظر انسان د پ طبباه سبق دی والله بربات کې و تاافو وت په چر تاسو تاافو مافی کوي د خطای نه وت په هو او مخه و د ملامهتهفو د هغې نه ت رو بخونه غړی الله غ فرحم یقین الله بخون کې میرببانانه دی نه معکومله د کوم فیت نه یقین معلوونه تاسو دا ف تاس تاس امتحان دی الله امتحان کړی په سیبان دی مال ور کې چاالله بچ دلته کې مخکوي ان من ازوااج کو معلا کوم اودلته ازوا کوم ځې کرنې بییان ذکر نه بی بی کوئ فتنه دا فتن وي مخکې دشمنان دی ل داسې کې شي او کله کله بعضې بیاان بی داس شي چې سړی سر ددينینې مجرتان کوې ل ته فتنتن امتحان دبي کرونه کو اوس بعضې بی داسې دا چې هغه دا فتن امتحانانی لکه دنو حال سلام بيبي دلوته اسلام بي والله د هو هم ما اللهجن د شانوغ سره پتهپ الله مستسته پتون پس یاره کوي دا ال لا نه چې سومره ستاسو و سره چېږي اوس معوا وااتې وهخبرګه منې وانفیکو خررج کوي خیر ل انفې کوم دا به غورې د پااره د نتونونه ستااسسو نو بیا د و زلله کور کې بذاله کړې وه چې کور ته راغې تپوس سرک پاتې دي غې پتون دا یو پتون دا پاتې نه دی او پاتېغ تاسو چې رکي خرا رکري او یو قشات سییم او د او سوول چې اوس اتلی شو د می د خپل لاله شو فله کومونونغ کسان هم دی دي کامیابو مسللم کی حدیث قد افلهن اصله ور نکه کفافن ووق نه الله س کمم سړی چې اسلام راړو دد کامیاب شو او دله الله دومر ز ور بیا به ژوند گزارا او ژوندارې دې کارکره د دې ژوندارې کې یو وخت به تیریږي کاروړدار نه وي او د هغه سره کومیافی دې دغه په ځړکه الله غینا واهونه مالداري ولا الله دغې توات نه یوس پکې نشته بس ییرس دارې کڅوړه لریشوات درکې ومه خپلې رسودی نه ومه خپلې مړې به کم موردار د پیسو ملایګې نو توات به از دې طرفه پردي هکونه هرڅه منځرما او ټول جمع او راځما کې لدا دا دا داغه د ایرس د ښایې رب دا به ته وایي رب دې ته نو چې دا دولت ګټه استعمال غړي دا ایرس له دا غټل او د دنیا محبت همدانې دې استعمال غټه غټه الله جائز کړی دی سورتي جمعه کې تاسو وي خو ایرس دا چې حرام او حلال نګورې پټول سره جمع کړي فاولایکهم المجرمون دا وایي کسان هم دې کې کامیاب انت قرظ الله قربان حاصلون چې تیرې کار زو وررکې تاسو الله ته ق ځم حاضان قستا پهلا سره یوبو دوچن ب یب تا... هوول کوم دوچن بګې تاسو لره یخز لکم به خله بګ تااس ته تا ګوره زمونره الله تر وواوکر غواي الله را نه ک وواي سپولله شپور علی واللهجل شانو قبلونکې د عملون دی او خبرناې او کاررض بګورې چې کاررض ته چاله وررکې د الله دا کرس دکن الله دا وې دا, دا ته چاله وررکې دی د ایته ووره اجلہ جو بازار کې چنګړیاں منګړیاں د دې ځای لپاره کیراوه کړی وې وی ګانور څرات نه کیه ها نه ځای دې د کراچۍ مفتیا نوکری والے پتو ورکړي هرام دي ان تو قرذ اللہ قرض حسن قرض الحسن دې ته وایي سی سې څو دورې کې چې په سې ځای کې په کار راشه آیاو څرېوې دې یو را دې دې چې نن د حرامو پیسې خرچ کړو نه یو وته چې څوک را لمه کله ول ران سحر موږ د بازو چ شکر علی مخله رانا غل د چ هو ته نو پتکار غرانه واهله مخله ورانه غینه ورته بل راځی چې نن به حالا له ریپاکه خاص کو چا وکلو ته نو مخله ولی معزز سلیم سپین کپلې سپین سره برابر اغه ول مخله ور غرو یانو د هډر مالدار تړې کدن اوس د د یو ریپاکه ورته نو دیو خو بیا وینځه د ما خپل چې شکر علی مخله راشینو غل د ورقم بڅغه لري هغه روپہ وارته چې روپہ وار کا هغه سمون ځهلا چې لا د دې وړاندې راغونکا هغه تلاسو څخه تاسو نوکه لا چې دلان نوې کتل مله چرګو مله چرګا هغه تړي هغه ورګو دو دو درو چې دو درو دته نه تاسو څه کو تاسو دته نو کجدا د څنګه حالت کیو او استراري حالت کې مردا دا جاهز دي مغه داسه حالت کې تموو د لګین امريده مغه درې چا سیمدار نه کوو او اس کے کو دا تا چې ماګر اوس ته ممداږه کو بری باندې بزو څنګه څنګه او الله دې له شانو کار مسکار روان کی لوګا چې خپل د دې ته وګوري چې الله له څنګه پر د مثلو کې عالم غیب او شهادت په دې په ټوکا دی کما نو په خو خپل کولایږي او کما حرامي نو بس تا خو ادي کولایږي فإن قبر شئ ما جاء در صدر قلت ونبعد اسم تغيرت آقوا دیکھوا لغوا باقل كارن لكو عالم تنکا قور دا غيب عالم غيب بوالي فقطو شهادت فكار العزيز زورو والحكيم حكمت نوال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت من نساء فطلقوهن لعدتهن سورة الطلاق مدني سورته فضل سورة تغابن تغابن تترتیب د صورتونو کې پین 60 نمبر ده پنځول کې 99 نمبر ده پس دو صورت الدهر نه ربط د مخ صورت تا د دې نه هغه مزامین ذکر کوي کوم مزامین چې مخ کی ذکر کوي بس هغه مزامین جا ذکر کوي مخ کی jihad ترغيب او نو څو jihad حلم اون کې د کور د برابري نو اول کور برابر کنو بیا jihad وتا یا ایو نبیو ای نبی علی السلام یزات الله <سؤال> احکام ذکر کوي د وراله <سؤال> صورت نه تاوي یعنی ورکه د زنانو صورت څو تینځم سپاره کلو یا صورت نه تاپي راشيوره سوره طلاق په تم وي ايو النبي ابن بي السلام د عده احکام ته ذکر کوي ايلي بي السلام يذات الله تم النساء قالش طلاق ور كل غا يتاخذوا طلقوهن طلاق ور د عدهه نه د تم زمانه د عده نه زمانه د عده د د کی بيماري نه واصل عدهه مار موده دد و ت اللهري له کوم چ تاسو دی لا ت خجو نه من بو هن نامو بادي ل د கூو نظرنا چېکم کور کې ناغ نهويلو باقیېبعد سرر و با باېدي ل الله تی نم چې رالو کې بفا شې مقع ن پر به کاره سره تل حددوله د غو ن الله دی وما تع د حدو او چاچ تجاوزو کو واړي د د دا الله نه نه د زل مکه په خپل ځانبانې یا هر انسان چې د الله د پوې ناوري دا ظالم دی لا ت دری راال الله د دوبا د ظال کاامه نه پوېږي هیت یو انسان چومیت دی چې پیدا به ک الله جلې شانور پ دد نه بل وه خبره بلغ ناجللو نه کله چې اوورچېږ اجللوهن نه نټو خپلو ته کله چور سیېږې امرا چ هغهه موافقت دی د لدي دواو کمنس ک بالاجلشانو کې چې جوړجارې رالي پهضا بلغ نه کله چه سیږېجللو هم نه نټو پل تااف چې کله عدت توه شي نوس کوررسک تاذکې خو صیح ده ک نقاې وررس نه تازه کې پرګې د چې بيان لبل د واده کې په کله چې ني چې د نیټوپل طفامسی کووهنالو او سدي لله د ما روین په خیر طریې سر غجوتو و کاه او فارې کو نه یاد جو کوې دي لر ب معروفین په خیرطرې کې سره د ل بیا د سلام نه مخکې زمانه کې بهبد ترتی و یو صیبه چې خپل خذ له تلا کو وورکو نو چې د هغې به په ختمېدو شو نو غیمې بیا روژوب به وکه بل طلاق به بیا ورکو د تقریبا اجه به نه خلک چې دا به زوانده نو او فارې کوونه نه ب معروفین شیدو ګواان که تلاکو نو ورکې نو به ګاني او روجو روجوو کې لم به ګواې چې زمونږه پښتانه چې دی د هغوی طلا ې چې غصه کې را شي نمبر کار ختم کوي نه دا به نه کې طلاق چې دا د سوچو د سممت شری دا په سوچ باانې ورکه دد چې په غص کې را شي جنگ جنکې لج یو دو ته نه ختا شي بس طلا کوکی نو خبر نهلهته نافو داس چې حالاتو نو ساې واشي د ګواو بیا بچیم در به درري او څومره بد حالي زای لین ذو خا وندا نیس تا پالمنکم استاسنا واقیم الشهادت اب پورا کی جوا ہل رلله دپارضا الله ذالکم یعذ دغ واس کور جتا سبی پر ذرا من کان من بالله اغسل تیمان رلی پاللا بانی وله مل اخر قرظا فرغ زانی و من یتق الله یجله مخرجا او سوچ او يرد اللهنا ن جوڑ ابا کیدن دغه پار د لار د وتل سلار بدل تقوا ځان نو الله جل شانو پرزګاری د ګناہوں نه ځان بچا الله بدل تخا مخا کم ځای دي تراګری نو الله جل شانو بتالا د وصل لاره برابرۍ ترتیب بدل الله جل شانو برابرۍ او رزق با ته څنګه ملالي و يرزقهم من حيث لا يحتسب اور رزق و ته ملاليږي داس دي ځای نه چې دبه وهم او ګمان نيوي حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالی عنہ یی قصو کې استغفار دیرو استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ جل شان رب یو چې د کم مشکلاتې د زندګې الله بولا غا ختم کئ او د دو چې کم تکلیفونه غمی هغه بولا الله ختم کئ او رزق بولا الله داسې طرف نورږي درته ګومان نه خل نوې وی, وی رزق یاره رزق مسلیدی مشکلاتې بیماری دی, مشکلات دی استغفار دیر دیر وايي بله دې د دې چې کله ګناهونه ختم شي نو اخر را راشي او زمونه پریشان نه هغه ختم شي نو کومه استغفار وای نو اول سوچ ته دې لا استغفار مونږ سره وای استغفار مونږ دې دې پر وای چې ګناهونه ختم شي دې کوم سره استغفار وای نو غنور ګناهونه بیان کې او تسبیحونه هغه کم شي واما يتوکل علی الله هو حسبو او چا چې توکل وکړ الله باندې نو کافی دې الله هغه را حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ګټ تاسو په الله باندې د توکل کول صحیح توکل ځان ولادت په صحیح طریقه سپارل الله به تاسو له لاسه رزق درکو لکه څنګه چې مارغان له رزق ورکه شهر وګیږي او ماقام دکېږي راځي ججوري تشی چې سارو دي اما ماخان چې راځي من ججوري نه دکی یوčasو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خو نه راغی ما گورنر جوړته عمر رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> نے کہا کہ کم انسان لی قرآن کریم نور جگمی گورنرکو نہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پر زمانے کے کابسر که ہر ای غوہ دے والا نا آغت قرآن کریم یاد دل ضروریو دا پر زوپا ہر سری اگر سرے لالا غبت قرآن یاد دل شورو پر کہ قرآن یاد سو راگے را نگے بیا دیر زمانہ بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اولید عمر رضی اللہ تعالی عنہ په سنت کوڅو چې مرګ لري تاسو به یې څنګه سره غشت وحدت هر کله کې اجازه تعلق دی موږ سره کړو څنګه پاتادو راځينا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تې وی چې تا ما ته قرآن کریم ذکر کړه الله باندې تعلق وحدت ورکړه په ما ته قران کریم ذکر کو نو زستا دوه دین به پرواه شوم هیڅنګه څنګه به پرواسي نو مره چې لو تعالی نو ته ویل د کریم دی آیات زبې پروا ته مویه توکل علی الله هو حسبو چا چې توکل کړ په لا باندې نو الله کاپی دی تعالی نو زه تاسو کوم مال الله کافی دی عقیده ایمانی د خلکو ان الله بالو امر یقینا الله پورتهون کړي د زکار فل قد جعل الله لكل شیء قدره یقینا الله چې ځانو ګرځول دغه پار د هر یو شی قدر خاص اندازه تاشrebbe cerveja دا شعور بحي د جمهار agents czyli 8smira. اعنا اتخير هل <سؤال> pall black palingriso? الosisی <سؤال> aslika. dest physical. د اما اصالح welche بحاجات schad من licensed longima poroz Habermas. فن buy in Alla prazer.ME thìarag t ל無 funnel.uu! charbon blue water. Ayisa kack losink cas!! Çok boom and Remi olmas.afirlo u gorunganibhye fasedta olor.Yum, Ça o te pueblo.Нa.オ! zur Oh! ده درله یا غ زنناانه لم ی هیزنه چې نی دي او اولا حمل <سؤال> واله زنناه اجل نه نیټه ددي دا ده یځانانه حمله گئی دی حمل کېدي عمل خپل و تقلله جاله هو من امره سره چې او ری دا الله نه نو او به ګ د لره د کار د دناستان یا پرتګاری په کراله دالی الله دا کوم داله انځ لکومرراګلی تاسو ته ومن يتق الله سو يرضى له يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا يكفر عنه سيئاته لني بك ددنا تقرون ددو ويظم له اجرا اولي بك دد د پار اجر بیا بیا ويتو ميت تق الله الله نو يري او فائدة تم ذکر کہ اول فائدے دا ذکر کا رزق بندار کم ددا سي طرفنا جستاب گماني دا لا جنشانون چي يري واللہ جل شانوه بذلذ هر څنګه آسان داونه او هر ګران کار بدل الله شان کی او ذا الله نچوېره الله بدل گناهونه به کمال کی او الله جل شانوه بدل اجر لږی جنت ته داخل کی اج کینو هم او سموې دینه را من هیزتکم سکنتو من هیزتکم سکنتو او بیا بیا او یوم یتق الله د حقوق العباد ذکر له حقوق العباد کی خلق درجت کمزوري او څینځو وخت مو دونکو خهار تبکې او حقوق له یی باد کی انسان کا دا دینسان کوم زوریه غلی من حیث سکمتکم کوم دای کی جتا سوچي کی من اجزکم د طاقت تاسو نه ولا تو ضرونه zarar nar ko ye de le le toziqo ye da pare je tangsiar wali ta ase alayna paday bane wa in kunu ulato hamlan ta tar ta ye da zanana da haml wala fa antu alayna nukharch ko ye paday bane hata dardeburi zaana hamlhomna je uzge ye haml khul fa in aqdana bas بين ارضانا لكم فترى غير پاور کې بچو ستاسو تاسو نه نور کې دی ته او جوړه نور مزدوري د دیو زنانه طلاق کول ور کولې او بچو له پاور تینو خامخاو مزدوري ور کې وا تعمیرو او مشوره کوي بينكم په خپل میان کې به معروپ په خې سر زره بچي په اړه کې مشورې او څنګه چې بچي به کې تباہ برباد په مرکه اغه انسان دي کنه و انت عاصرتوم کې چې کوي تاسو یو بل سره و مزدور سره ویچ مزدوری غللو کوم که دا د ماشوم لاله پای نظر کوم پد تر دی له خو را نظر ده چې پای بور کې دی لاره بل زنانه بل زنانه د مزدورهونی دی لیو ان فقت ذو ساعت من ساعتې خرج تکی د فراغ مالدار سره من تساعدید مالدار د مطابق د مالدارې چې مالدار له خپل بچو خفر چکو و و من قدر عليه رزقه او بچا چنګ شو پغبان رزق وروزي دا دا غره قدرت څنګه کړې شو دا الله تر په روغي د الله تر په تنګي خا یقین ساته پهلن خپل ماتا او مولا په هر ځکې دا ونه چې ورګړي وته الله تعالی او کلف الله نستن بالله ما عطاها تکلیف نور دی الله جل جلاله هڅه ولفت درا مگر برابر د هغه چا چې طاقت ورګړي دلاله کړه چې یو نیم لا روپۍ تنخای دا غره په څو یوم نیم لا او کړه چې دیر ذره تل یو خدره تن خی دغه فکر کی دیر ذره تل یو دوم دا شان دي واقعي من قريته د رذك لوالهنا جنا پرما اتت ان امر رب د هانا پرمانو کلو حکم در رب د اغه اغه نا او د رسولان ایمنا پرمانو کانو مونږه سوخ فها سبناها حسابکم غای تر حسابا شدیدن حساب سفر عذابنا عذاب ونكرا عذاب وركم گا غیلر عذاب ناشتا فزاقت وبعل امره امرها نویس کل سزا د کار خپل وکانه عاقبت امرها خضرا او نشو انجام د کار د هغه تاوان عاد الله لهم عذابا شدید کرد اللہ عذاب شدید تیار کړی \|_{الذین را عذاب تخطط الله یا اولی الباب و دا الله ان یخوندان و دارکل الذين امنوا قد انزل الله الیکم ذکرا اگر کسان چی ایمان راوڑ دے ایکینا نالاجر لشانو نازل کردے اگر تنسیت و ذکر نسیت قرآن کریم خاص ذکر قرآن کریم تے رسولا یتلو علیہم آیات اللہ پیغمبر دے چلولی با پدیبان آیاتون دا اللہ دے پیغمبر کار بدایی چی خنکتب آیاتون مبیینات ان اخکارہ کون کی چی آیات تخکارہ لکنبی آسان دا آیات کچھ اخکارہ کار آگل اخکارہ دی مبینات انخکارا کون کی دو حکمون درپارا لیو خرجن, خرجن لگینا لیو خرجن لگینا لیو خرجن چوباتی آگا کسان آمنو چی ایمان را وڑی دی من الظلمات اللہ د ورون رنان دی ایمان تا وما یؤمن بالله ویا من صالحن چاچی ایمان را را پا اللہ واملو کنیکو ی د خ وجناات تجرریدن نه بکې د لرهجنتونونه ته چې روانې ایلاندې د او قد احسن افتنن الله له رزقا ریقا ی ک نن خسته کړی دی الله د لره ریز کو په جنتونې کې به خې سپې الله دمونه بوجې به خپل فزنو کرم سره الله اوله د الله خلق سبا سماواې چې پیدا کړی وي و سمانونا منل او دغ چې په وَمِنَ من او دلهله په شان د دی نه ووز م کې داړو یو ب سر جې او اسممانو یو بللهجو یتنک ضر مر ب نهله رااک کږي وکم دا الله ب نه نه په من د کې تعالمون دی د پا تا ذپ شي ان الله الله کوین یاھا تکړه دا به اړ یو څه باندې علمن په بار دے علم بسم الله الرحمن الرحیم سوره التحریم سوره التحریم په ترتیب د سوراتو نو کې سیاسات نمبر دی مدنیه سوره ته او کو نزول کې 107 نمبر دی پس د سوره حجرات نه مرتي سوره کې دوکور د دوکور د امور بیانته چې کور با څنګه چلې بيبي سره وسنګ ژوند ته نه وځل د دې طرف ته ترغیب ذکر کیږي د کور حقوق دي ثري د بی بیانو حقوق دي ثري ا د هغه طرف ته ترغیب ورته داوود صورت بیان د حقوق د زوجیت د خاوند سره حقوق کی یا یا ایو نبی رحمت فرض ما حل الله لك واقع دا وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم با مازیګر کې نها بیبیانه انده چکربه له ټول کوجرو لګو نو نبی علی السلام هټوله سره لګلک کې ناستو بیا خیر کی چې کوم بیبی نمبر بو هغه سره به شپرت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم چې چکر لګو نو زینب بنت جهش رضی الله عنها هغه په جبین ساعتلو چې جبینې ساعتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم لید جبین شربتو کو خبرې مبرګ ور سره كله ځای په باندې به دان سره لګی سر رئیس سره ل بیا ل السلام سره هغ خبرې کو به شربت دوول کو نو حافېره لاوانها وای ش ر لاوانها دا مشرکه چې لبی ل <سؤال> سلام <سؤال> ګوره دی سره ډېر ناستشي او مون سر چې را شي دا چې دوه در می انټن ک ځ خو هلته هغې سره چې کېولله د ګبن شربت کوې نه بیا سلام بر خوښ به د لګ سلام د ګبن شربت څې کله راځي نو موږ به توای دي د خلینو مغافير ووېږي مغافير چې نه دا لګلته اوګه څنګه یې دا چې د پازبته مچای کې نه آتا او الته کې ګبین کې به واڅو له مغافير نو ټول چې کله نبی رسول الله چې د خلینو چې افسر جن لوانه لا هغه وو ته چې خلینو مغافير چې دلته راغی شر جن دی وو ته چې خلینو مغافير ووېږي دې دوالو ته چوینه نه د پیر اسلام ته چاته وایي ما خو زما بیا د غبین شربطو نفس کوا کته چاته وایي ما ايشر د الله تعالی نه هاتې نه شرجه لوان ها ته پټه د خبر وته چې اغه ته د خبرو کو نبي چې نبي رسول الله خدا شي نبي رسول ته الله وهې او په چیرې چې توبه وباتي چې کوم کار کوي نو اګي بیا توبه یې اور توبی طرف کا مائل ہو توبی با سلا اللہ, اللہ جلد شانوہ تدا خطایی مارک کرے حضر کے دادی چا دا کار کرو داید دا نبی علیہ السلام پو محبت کی دا کار کرو محبت اڈیرو نبی علیہ السلام سر چھے مونگا سرمکینی لکسات یا ایوان نبی علیہ السلام لیمتو حر اماما حل اللہ اے نبی علیہ السلام علی حرامی تحاق شئے چھے حلال کرے تالر اللہ تعالیٰ تب تقیم رضا تازواجی کا طلب کے تو رض والله غفور رحیم اللہ بو خوند کې مهربانه دي لمته حرم او ما حل الله څومره خبره وتعال الله کړل شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه وی په دین لمته چې کله ته په شوي نتبہ دا وای چې حکومت او اختیار درته دی او الله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار نشته شته اختیار نشته لمته حرم او له الله دا حلال کوي حرام حرامې والله غفور رام والله به خوونکې می رببان ق سرهضلله لکوم تهحللت ته ایه کوم نو بیا اسلام چې زه به ننس کوم قسم و په ځانې حرام کوو او داسې مو وره دا قسم دی قسمو چر چاکرلا چې چای اوسکهه حرامشن کولو دوډای حرام ش نهرممله او بیا ډوړای چې د وخواړه نو بیا روبانند د قسم که پاارم ده ایقین مکرټي ژله تا دا ښې دا ډیرر زیات انخا حرام ش ډیر دا قسم لے قسم لے حلال با قزار نہ حرام ہے وطای نفس کا مانو حرام سے تصدر رہتے ولی تحلت ایمانکم رانی کل دا قسمون استاسو پا کپارکول استار قسم بسمات کا جائز دی دا قسم ماتول واللہ ول مولاکم اللہ مددگار استاسو دے والعلیم الحکم دا اللہ کو دے اکمتن والا اس والکی طرف تے اشارہ کے وېدا سره نبی وکړه چې پټه خبرو کړنې بي السلام اله باذ زواجه باذ ازواج ته بي بي حفصه رضی الله حديث خبره بي بي حفصه رضی الله تعالی نحاتا کلمہ نبد هر کله چې پې خبره هر کله چې دې خبره کړه سره په خبره سره بلا یعنی عائشہ رضی دا خبره بي بي حفصه تکړه کې شو وره خبر دا خبرې باف ته اوکړړه ش لهان هاې چې نبی ل سلام ده شانتې میبی دي ا الله عليه نو ورکو الله شانو نبی ل سلام ل پهریبانې چې داسې داسې وا کې شوي دال کېته منصوب خ دا چې وه الله نبی ل سلام ل په هغیبانې نو بعضی نو اووله نبی ل سلام بعضې د بعضې نبی علیہ السلام ته داسې د اژیتو ټولې دی یو سره چې نورک اشاره کې او خيار چړې او عزتون سره داسې چې چوسړی تر اشاره وګ تیاده داسې چې چل شي نور هره کيثی چاته نه کی پهلم ما نه بادی بس هر کله چې خبره کړ نبی علیہ السلام دی ویلاره دی هی پاره خبره باندې قالت عائشه رضی الله عنها ته خبره وکړه قالت عائشه رضی الله تعالی عنها من امبا کا چا خبر درکړی ته د دې خبره دا خبره ته چا کوي د نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ داسې د دا مشوره کړو او موږ پاکستان د خلینو مغافیر وګورې د دې آیات دام دا دا دا معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم د غیب او خبرنو د خپل د مشورې نه خبرنو غیب د خاصه د الله جل شانو من ان با ک به د امهات المؤمنینم دا عقیده وا چې نبی صلی الله علیه وسلم د غیب او خبرنو او چې د قران دې ځکه عقیده په اندازه برابر جوړ شي ها آزاد ده خبره قال <سؤال> نبعن یا العلیم الخبیر و اوی وطا نبی اسلام خبر کرده مالره العلیم پوه اللہ الخبیر خبردار انت توبه کچر توبه باسته تاسو الال لای اللہ تفقد سوغد قلوبه کما یکینا جور دی ضرون استاسو تتوبه دا پارا مال شوی دی ضرون استاسو تتوبه تا و انت توبه را کچر دتاسو و انت توبه را آها و امداد کوي دی او بل په خلاب د نبی علی السلام فإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَيَكِنُ اللَّهُ دوست داغه دی واجب ری ل جبرائیل علی السلام وصالح المؤمنین او نیکان مؤمنان ول ملائکۃ بالذالک ذहीर او ملائک رسته دینا امدادیان د نبی علی السلام عثار ربه امید چرب د نبی نبی علی السلام ان تلک کناکو چر د نبی علی السلام طلاق د کتاب سره را نسبه او تی نبی الله جي نشانو ايوب دل هو دعا جن چه مطلب هو كبور تي د سبيبيانه خير من كنغور استغفارا تاسنا سنگ بيت مسلمات مسلمانا مومنات ان مومنات, مومنات بي قانطات تابداري كون کي بي طائبات طائبات توبه يستم کي بي عبادتن عبادت كون کي بي سايحات روج ني كون تي عبادتن ل واب کار راېغلی به یاله نامې ممرانو کو ان فه کوم هلي کوم ناره بچ تاسو خپل زانو خپل ل د کور نارن د اوور نه خپل کور کې دی بچیرې خضر ده هغې ته وایه چې ځانګوره د اور نه بچ رسول الله رسول الله الله عليه اصله میلی دي چې الله د پاغ سړبا د رحمت نازل کې چې د د شپې په خپله تهجوله پاسې او خپلی <سؤال> ته وي چې پاسههته هغه نه پاسې دا سلق غ کې ترمکه وکې یوسو ساس کې چې خوب دی نه تختې او الله لښه باندې رحمت وکې رحمت الله نازل کې چې هغه د شپې تهاج ل پاسې او خاون همدانان سره پاسې او که خاون دی نه پاسې دا چې لکه ترمکدي وکي چې د خوب خوب دی شي خو داغه زانه وه زمونږه زمانه د ج زمانه ده دچته سړی ل دیندار هوګی اته تا مولانا سه به یا تبلیغ کیو څلین دغه خپل ګولین چې لته روزا کال لګولین اغلب محترمکو کیو ته سونو او خپل چاله داسه جاهل له مخه محترمکو چې پاسه کنه تجود نه ته تجود پته کو بیا خار خراب دی دا وال تکوله ځای راو جهالت ډیر دې څنګه په معاشره کې اونی بیله سلام ته دعا کړی دا چې خپل ځو قاون ته چې بل ته تجود له پاسه نکو انفسکم واهلي کوناره بچکې تاسو زغونه خپل او اهل خپل دور نه خپل ونه اهل دا د ور نه بچ کوې وقوهن نه چې خشال دهغې خلک ته ول حجارهو ګټېلیا ملائکهتل غېلازن شدادون هغبانېملیک ک دي غلاظون سخت ه بیا والا شداددون تاکر تورې داسې دا چې مللایک ې لکه څنګه چې مونږهله کیمتی کېمتېخوراکونه خوند دا کوې ذاته اغيل دی کاپیرانو لتازا ور کول باغیل خن ورکي ذات ملائک پیدا لا یاسون الا ما امروا د فرمانینه کې دی دا حکم کې وتعال الله تعالی او فعلو نمای امرون او کې هغه چی یا ایه الذین کفروا لا تعتجروا اليوم ع یغذ ایکافرانو بانی مکوینن ده دې انما تزون ما یک نن بدل در کوله شتا سو ته د تاسو کو تاسو دنیا کې مزه کولی کو پرومی میرتي ارته نن د تاسو ځا مې لا ویږي یاي ولذین هم مؤمنان و تبو ال الله توبته نسوها توبه واسه الله ته توبه د اخلاص ذمه عسى زړه رب کوم رښتا سې کفران کوم سي اتګم چر رب اغفار سن بدي تاسو وایته خره کوله د نو کې تاسو چې جنت جنته نن ته ته دې نن ته تل نار یو ملایزلله هم نبيه په داغه رضبانې داغ چې رابېېله خپل پ غمبر واللهې نام نووا کسان چې مانه را وړی د ماو د سره نرو هم نه ديمانې دا مسلمانان چې دی نهدې نه مخکرو دا روړه روانې د قیمت او منډ بهوي او دیپغ رړان کېدي یا سامنډې بهوي بین ديیم مخید دینا و بی ایمانی مرسد دینا یقولو نوائی بری رب بلی رب زمگا اکنیم لنا نورنا و اغفر لنا ای رب زمگا بورا کی مگتا رانا زمگا او بخنو کی مگتا اینکا علا کو لشین قدر ریکنن تے پاری شیبان و قدرت والا یعیو النبی و جاہد الکفار والمناسقین و, و, و, و کا منافکانو کافرانو سر و سختیو کا بری بانے سخت او ووجه مه وه هم جانم ځای د دیې جانم وب ل مشیر بد د ځای د ورلو دا جاهنم ضررب اللهور مسله ل لري نه قفره اوس د لو خو مثال بهیانې یوه خه بلو تللی اسلامه یوه خه جننو حال ل اسلامه او یوه خه د ترغون وه دا د ستلو خصو حالات بیانیم بیان کو مثال د کا لره لك د خ دنو حال <سؤال> السلام او د خي دلوته ل سلام دنوها ل السلام خه چوه هغې به خل ته دالیوان دی او دلوته ل اسلام خه چ وه خوا ته به چې ممانران خلکو تهب را شي ووي هلکان ووي را خو بدکارې نووي د پغمبرښه چېه به بدکاره نه وه حديو کې ددي مفهوم راغلی دی را ته نو خه د نو او خه دلوته ل سلام تاه ته تحتاب ویدا د્વાळा لاند بندګانو د مونږه صالح کینی چې نه کانو د غریب د نکاح کې د غریب د نکاح دلاندې په خانه ته ما نو دې نکسانو کو په لميغنيا عنهم من الله عاشه لره نک هغه د دینه لره نک هغه پیغمبرانو عنهم دواړو هذنه من عذاب الله من الله د عذاب د الله رسول شي وقيل ادخل مع الداخل او او وی د حی دیته داخله شي او تر سره د داخلي دن کي وذر الله مثال للذين امنوا او بيان ي الله مثال د پاردار کسانو چې ایمان اور ایمان اور امرا تجرون د خضر د فرعون اذ قال لك يا حبي من تقول المرته ورا چوله او اغه ته الله د نشانو په جنت کې خپل کور خو د دنیا کې هغه شهیدې دا والله وت کور کو کله چې ول خضر اترون آسیه بيبي ننو اذ قال د چې ر ر زما ابنی که ب تنفیل جنتتي جوړ کم ما د ر ستا پهخواال کې ب تنفل جمعنتېستا په خخواال کې او کور په جنت کې نهجن او خلاصه کې مع سرونه دا عملې او د عمل داغ نه نهجنې من القوم مظالی م خللاه کې معه د خوم ظال معونه مرري یا عمران نتي او لور د مریم مرم لور د عمران هغه افسنت فر جه بچ بچې ساات وانفقنا فيهم من روحنا تو کې او کومه باغ کې دروښت پننه دروښت دخل طرف نه روح مشرفه وتصدقت وتصدقت تزږي کړې د کلمات ربها وکلمو درښت په باندې او دی او کتابونه باندې وکړه منن قانتين ود د تابعدارې كون کنا تابعداري پر الله جل شانو واخر دعوهنا بسم الله الرحمن الرحيم